Добър вечер на всички. Това е десетия дебат от поредицата Биоетика и биоправо. Като ние, както може би тези от вас, които посещават тази поредица, знаят, сме го озаглавили още малко нататък и сме казали именно «Усмели се да попиташ». Тази вечер ще протече по обичайния начин. Тоест, тук е момента да кажа, че това е една поредица, която правим съвместно Център за култура и Девата Червената къща с доктор Стоян Ставро и една поредица, която правим по негова идея. А, в нашия формат обичайно започваме с това, което той излага по темата, като своя теза. След това тази вечер ще имаме още двама говорещи панелисти, ние също обичаме да ги наричаме дискутанти. Ще видим какво ще се получи, дали ще бъдат панелисти или дискутанти тази вечер. Това са Марията Димитрова, която е адвокат и правен консултант на Българския център за нестопанско право. Аз сега няма да ви издавам нейната теза, може би вече сте така прочели или тя е загадната по някакъв начин в това, което... Има като предварителна обява и Антонета Колева, която седи тук до мен и която е председател на издателска къща Критика и Хуманизъм. Тя освен това, днес е и в ам, качеството си на преводач на Мишел Фуко, История на лудостта. Може би, може би има и други качества. Да. Да. Ами така, темата ни е Лудото тяло. Стоян, давам ви думата. Благодаря. Здравейте от мен. Така, има известно различаване на столовеца, тъй като действително проектора страшно блести. И аз виждам една светлина, онзи тунел, с който завършва човешкия живот в общи в момента. Имам някаква метафора за него пред себе си, така че действително малко трудно ви виждаме. Понякога, ако сме разфокусирани леко... Просто да знаете, че това е причината. А, Дах бих казал няколко думи защо лудото тяло и защо тялото полудява, защо става въпрос за лудост на личността, а, защо сме го кръстили по този начин този дебат, а, каква е тезата, която се държи в него. Действително, лудостта е нещо, което като че ли засяга личността. Нещо не е случайно, може би, лудост от латински означава игра. А играта е някаква дейност, която е свързана основно с личността, не толкова с тялото, макар че и тялото, знаем, спорта е основна игра на тялото. А от една страна, разбира се, тъй като нашата тема, или по-скоро темата, която е обединява повечето от дебатите и тялото, е причината да говорим за лудо тяло. Но от друга страна, според мен има и много по-сериозна причина, всъщност да говорим за лудо, даже бих казал подивяло тяло. За тяло, което а, е ирационално, тяло, което в един момент не отговаря на очакванията, което не попада в нормите и поради това трудно подлежи на регулация. Също с проблемите с лудостта от юридическа гледна точка, тъй като аз ще представя от юридическата гледна точка. Радвам се, че Марията е тук тя ще ми помогне в а, един много специфичен дял на развиващото се съвременно право, свързан с недееспособността, така наречената подкрепа на лица с увреждания. А, то, а, проблемите, които среща правото с а, лудостта, са именно свързани с това тяло, което в един момент а, отго... спира да отговаря на изискванията за рационалност, които са в основата на предположението правещо възможно правната регулация. Ако имаме и рационални правни субекти, ние е много трудно бихме могли да осигурим онзи ред, който, на който правото държи и заради който то съществува. Именно поради това, лудостта в правото е известна най-вече с един термин, който мисля, че даже и виждате. Всъщност, да, виждате неговата позитивна формулировка «дееспособност». Но терминът е «недееспособност». И недееспособното тяло, всъщност е тяло, на което е отнета в някаква степен, пак казвам в някаква степен, личността. То действително е подивяло тяло, тяло, което се представлява от друго лице. Тяло, чиято личност, бихме могли да кажем, е отчуждена в някаква степен и предоставена на законов представител, на друго лице, настойник да речем, говоря по-общо този етап, който а, взема решенията вместо него, изразява волята му, грижи се за интересите му и де-факто представлява негова проекция юридическа, която съществува в правния живот. Големият въпрос е, ако отнемем възможността с лични действия, което представлява дейспособността, на едно, грубо казвам, лудо лице, да осъществява тези права, които то има по принцип лично в граждански оборот и ги предоставям на едно друго лице, ние действително можем ли да стигнем до това, което правото твърди? Лицето е правоспособно, то има права и задължение, но не е да е способно, то не може да ги упражнява лично, тъй като а, не, не притежава подобна способност. Още не съм казал каква е тази способност, но след малко... Ще обърна внимание и на нея. Възможно ли е всъщност да разделим правоспособността от дееспособността? Възможно ли е да кажем, че едно лице е носител на права и задължения, но не може да ги упражнява лично? И ако то не може да ги упражнява лично, всъщност то има ли някакви права издължения? и задължения? И до каква степен действително идеята за правосубектността подлежи на разпад между правособектност и правоспособност и дееспособност. Разбирам, може би, че за юристи тази трактовка е малко по-специфична, може би, и малко по-неразбираема. Надявам се, че с течение на времето, особено, когато има ред да се намеси, това ще стане по-ясно. Но като концепция става въпрос за разделението на две качества. За да може едно лице да участва в обществените отношения от свое качество, то трябва да върне на стил на първа Това е правоспособността, да го наречем. Но понякога то не може да участва лично, аз се нуждаем от представител, тъй като не може да формира адекватно от юридическа гледна точка воля. И тогава му се назначава настойник, пак говоря грубо, който упражнява неговата правоспособност чрез една изнесена от личността да е способност. Толкова за тези две понятия, които сигурно ще пак ще дойдат на днева ред в нашия дебат. Аз искам обаче да продължи и с това да завърша тази първа в, това, в своя част с въпроса за ирационалността и свободата в правото. <към> Големия въпрос е дали правото позволява и рационалност. А, може би, ако разгледаме член 5 от Закон за лицата и семейството, където е уреден въпросът за поставянето под запрещение, тъй като лицата, които са не, недееспособни, се смятат за недееспособни, се поставят под запрещение, там ще видим, че има два критерия, ясно формулирани от правната доктрина, за недееспособност и поставяне под запрещение. Това са слабоумие или душевна болест, какво наречем медицински критерии, и да го оставим страна за този етап. И другия, лицето да не може да се грижи за работите си. Не могат да се грижат, казва член 5 от Закон за лицата и семейството. Това е причината, поради която правото отнема на едно лице само да се разпорежда своите права и само да изпълнява задълженията си. Забележете обаче, става въпрос за способност. Има лица, които могат, но не се грижат за своите работи. Ако могат, но не се грижат, те не попадат в приложеното поле на член 5 и те са напълно способни и свободни да бъдат ирационални. Тоест, критерия за дееспособност да в правото е свързан с една последваща възможност на субект да рационализира своето поведение и да го прави по начин, който е разбираем за останалите правни субекти. Тоест, аз може да извършвам нещо супер напълно свръх ирационално, и едновременно с това аз да бъда дееспособен и правото да няма възможност да посегне върху моята дееспособност. Такива типични примери откриваме в различни форми на изкуството, където абстрактното модерно свръх постмодерно изкуство си позволява да бъде много често и рационално, включително чрез най-различни форми на перформанс, така речени в които някой си изяжда екскрементите публично, друг се облича гол и прави някакви налудничеви къдочи или действия, но всъщност това е изкуство, той е напълно да е способен, защото той може да се грижи, но е избрал да се грижи по този начин за своите работи. Тоест ирационалността е позволена като, форма на, като проява на свобода в правото според мен, но до толкова, доколкото тя може да бъде рационализирана последствие от лицето, което е проявява. А, тогава, когато обаче лицето не е способно да ни убеди, че всъщност тази ирационалност е избрана от него, тогава ние го поставяме под съмнение, доколкото то действително може да бъде част от нашето общество и лично да управлява интересите си с участието си в граждански оборот. И не само в граждански, въобще в правния оборот. Тогава всъщност се поставя въпроса за така наречената медицинска принуда. е огромна тема, действително, в медицинското право, която можем да разлим на три части. Медицинска принуда, която проверява доколко е едно лице е адекватно от гледна точка на възможността да се грижи за своите работи. Виждате, леко патерналистичен е този подход, да видим дали то може да се грижи, ако не да му, да му помогнем ние да се погрижим за него. При съмнение, втората област, в която медицинската принуда се намесва, е възможността за овладяване на някаква ирационална, неадекватна реакция на лицето. Това се говори за спешна психиатрична помощ. Това понятие е аналог на така наречената спешна медицинска помощ, но по-често се използва спешна медицинска помощ, и се забравя, че съществува и спешна психиатрична помощ. И третия случай на медицинска принуда най-общо е вече за лечение и там говорим за принудително лечение на душевно болни лица. Тази медицинска пренуда обаче е един втори слой, различен от недееспособността. Тоест, възмождено лице само да представлява себе си, така да се каже, да представлява интересите си и да ги защитава, да упражнява правата си, е нещо, което се проверява паралелно с налагането на различни форми на медицинска пренуда, които имат, сравнително подробно подробна уредба в България и подсказват за една специфична власт, която действително правото дава на държавата и на определени институции върху лица, които... С системно и рационални, така се каже, и за които по някаква причина е открита обективна, обективно състояние болест, което се явява обославящо за тази системна ирационалност. Въпросът е, обаче, тук, и аз с това ще спра своето изложение първоначално е, дали всъщност не трябва тази уредба, която съществува днес, да се образи естествената воля на лицата и тяхната персонална необходимост от различни форми на подкрепа. Тоест да имаме една персонална форма на запрещение. Да не говорим за запрещение, което е абсолютно отнемане и което е стандартно, стандартизирано за различните лица, а да имаме едно персонално запрещение или даже да махнем и запрещение, оставяйки персонално. Мерки за подкрепа, които нямат ограничителен, а имат подкрепещ характер. И това е дебатът за а, освобождаване на въпроса за дейспособността от опеката на държавата и от патернализма, който действително е дълбоко вложен в член 5 от Закона за лицата и семейството. И може би тук е момента, а, всъщност да дам възможност тази концепция да бъде представена пред вас, какви са предложенията а, за тази Радикална промяна в областта на недееспособността, която действително а, всъщност не е само предложение, а си е и факт, реален факт. Дали, дали мога само да. да питам някакви неща преди да минем нататък? А, аз по някакъв начин, може би пропуснах да се представя, казвам се, Цветелина Йосифова, така в професионалното ми поприще е психотерапия и имам, така съм малко предизвикана от това, което вие казахте досега. А, аз се питам до каква степен това, което описвате като... значи Този пример беше, може би, ярък, който дадохте, свързан с изкуствата, но дали сте способен да дадете пример за ирационално поведение, свързано с няко... нещо по-близко до нашето ежедневие, до своето ежедневие, да речем, или до нашето. Да речем поставяне на начало на нов спорт, пресичане на червено или пък пресичане на магистрала, възможно най-бързо и с... Може би ще влезем и в някакво правонарушение тук административно. По-скоро, но бихме могли да го разглеждаме някав някакъв спор. В спорт. В крайна сметка, аз искам да рискувам и да видя дали ще мога да пресича магистралата, по която влучат коли с 200 км в час. Но съм напълно есть... съзнателен, че поемам риска да бъда блъснат. И, и рационалността се извежда спрямо това, доколко някакви писани норми се нарушават или пък някакви обичайни норми. Някакви очаквания по-скоро. Да. Uh -huh. Очаквания за това как един човек се държи. Нали, yeah. И какво е важно за него. Да, да речем, важно е за него да оцелее, да, да запази физическия си интегритет. Mm -hmm. Човек, който си реже краката и ръцете и иска да му се отдръжат някакви части от тялото, защото, да речем, а, смята, че е по-красив без тях. Или рискува това да стане. играе на руска рулетка, да речем. Mm -hmm. И така нататък. Нали, това показва... Съмнение, разбира се, доколкото е адекватно. Ако се основи, че той рационално може да рационализира това свое поведение и да кажем, това просто е тръпка. Аз го правя, защото ми харесва, осъзнавам риска и така нататък. Тогава тази ирационалност би, би била прията от правото. Тя няма да бъде успорена от правото, доколкото не създава някаква вреда и не нарушава някакви закони. Да, Някак си като че ли това, това определение влиза така в. Започва да разпитва едно друго убеждение, много активно и то е именно, че става, става някакси ам, интересно дали тялото притежне. Така ли? Ага. Мислите, че го държа пред ушите си ли? Ага. Извинявайте. Извинявайте, ще се опитам да бъда по-силно говореща. За това, което исках да кажа е дали ума притежава тялото или тялото притежава ума. Защото ние в случая си тръгваме с едно заглавие, което е лудото тяло. Аз си мисля, че лудостта е състояние на ума, а не на тялото. Тялото може би е онова, което ума си представя за него или пък онова, което всички други си представят за това тяло като лудо. Според мен, когато дойде лудостта за правото, човека остава само по тяло. А, всъщност личността се дисквалифицира от юридическа гледна точка и остава едно тяло, което трябва да бъде администрирано, юридически, т.е. обгрижвано през настойника. И от тази гледна точка нали говоря за лудо тяло, защото всъщност когато се обвини да е способността, личността бива, така много силно казано, отчуждена този глагол я използвах и предоставяне на настойника. Т.е. лицето, което е поставено под запрещение, от юридическа гледна точка, Реду, нали, действително има редукционизъм в случая, но грубо казано остава по тяло. Това е едно тяло, да. кое, чийто интерес трябва да бъде представен от настойника му. И много рядко се допитваме до личността или някакъв остатъчен резерв на личността в това тяло, което е обявено за лудо. Uh -huh. И от тази гледна точка, всъщност този акцент, който дава доста от юридическа гледна точка, че вече това е по-скоро тяло, отколкото личност, след като е луд, тъй като той е изгубил това, което го прави личност, ми е дало основание нали, да, да, да си играе с, с тази думичка, лудото тяло, това Не, Разбирам, да. Ами, преди да преминем към Мариета, дали има някакви коментари или пък някакви въпроси от публиката вече на този етап? Да, само, само моля за следното, да... не знам дали има микрофон, да се представяте и ако... за нас е важно и ние да знаем кой сте. Съм и възможност, от самото с Побойсиця, тя даже Недева там познаваше един и на баща ми и на дядо ми, един в Париша даже има книгата, дето то Ищо да питам, какво вашето мнение, примерно за Печител. Примерно аз разбирам да кажем, че един човек под настойния чеството, човек той трябва да има да е абсолютен. Идиот, по-именно, и абсолютно дементен. Той само такъв има. Но, но по за попечител Да кажем, защото могат за попечителство, тялото, по което се нуждае от попечителство, Проверено, и физически болен човек, той също има нужда, по от помощ. Проверено, от, от по-тежко болен и докато и, пак, физическо, примерно, ако аз не мога да хода, не дай си Боже, паднеш, и аз също имам нужда от физическа помощ. Аз, аз разбирам ли правилно въпроса ви, че доколко... Да кажат нещо за всъщност, първо към кого задавате въпроса? За... Към за... Стоян старо. Да, е ага. да, е да, да. Дали дали чувам във въпроса ви още нещо малко, ако продължим още нататък, дали въпроса ви означава и кой казва дали определено лице е да е способно и дали има нужда от физическа помощ? Аз mm -hmm. не съм лежал. мога да ви че не съм 53 години и 3 месеца живот. И повече не, не съм mm -hmm. в няма... И са това, И това е правилно. Искате, искате ли да дойдете? Okay. Това заглавие не е сега това заглавие все още не сме го експлуатирали нататък. Ще видим какво Марията Димитрова има предвид, ползвайки това заглавие. За сега говорим до това, което сме казали до този момент. Ако искате, кажете нещо в тази връзка. Ако имате... А тя предполагам, че иначе е чула какво мисли госпожата. А, може би да направя само едно, а, един коментар към... Да, действително има разлика между поставяне под пълно и под ограничено запрещение. Предпоставките са едни и, и същи. Това го пропуснах, че ли действително за неюрист, може би, е по-скоро прескачане на нещо важно. Но казахме слабоумие, което е порождение или душевна болест, психично разстройство, или альтернативно, което води. До неспособност на лицето не може да се грижи за работате си. Когато е тежко състоянието и тази неспособност е пълна, тогава се отнема дейспособността и се поставя под пълно запрещение, когато се назначава настойник, който замества волята на лицето. Когато обаче същата причина е довела до по-лека форма на неспособност на лицето да се грижи за работате си, т.е. в някаква степен то все пак може да се грижи, тогава то се поставя под ограничено запрещение и му се назначава попечител който не замества волята на лицето, а дава само попечителско съдействие. Т.е. лицето решава какво да направи, но тази негова воля не е юридически валидна, докато не бъде подкрепена, към нея не бъде добавено това попечителско съдействие, но изявление одобряващо от страна на попечителя. Така че действително има разлика между настойник и попечител и тя е свързана с тежестта на заболяването и обема на неспособността на лицето да се грижи за своите работи. Но аз смятам, че на този въпрос би отговорил и бихте се ориентирали в изключително интересната тема, която смятам, че е много подходящо заглавена всъщност, но а, която ще представим Мариета, да видите нали, точно тази идея за разликата между настойничество, попечителство и всъщност отговор на въпроса доколко настойничество е адекватна мярка, нещо, което се оспорва към настоящия момент, особено в Европа, за реакция от страна на правото спрямо подобни лица с действително психически увреждания или изобщо лица с увреждания, защото другия въпрос е дали и доколко е способността и не дей способността, съответно запрещението може да се прилага спрямо лица, които не са психично болни, имат други увреждане, но действително това е тема, която ще бъде представена. Само една секунда. Дали това, което Стоян Ставро отговори, така среща вашия въпрос и ви удовлетворява? Да. <сържи> По кои причини едно ойче ще бъде обявено за? По кои, да кажем, но здравни причини и психически? Тя поне по може да каже, едно, че едно че ще бъде обявено за ограничено и за пълно заплащане. Защото... Да. Ами аз ще запомня този, това продължение на въпроса и може би ще се върнем малко по-късно към него. Сега давам думата на Марията и продължаваме нататък. Заповядайте. Благодаря. Добър вечер. Значи презентацията носи заглавието «Правото и лудостта», защото още като започнем от римското право, правото говори за лудост, римското право говори за безумие, Закона за лицата и семейството говори за душевна болест и слабоумие. Все термини, които не са приятни, които звучат дискриминационно и които не са модерни. Така че започваме с това къде сме, на къде вървим и какво бихме искали да имаме на финала, като една правна рамка на дейспособността. Аз така малко ще разместя... Нещата, за които исках да говоря, вземайки повод от последния разговор, който беше свързан с рационалността и юридическата оценка на рационалността. Според класическото разбиране на правото за дееспособност, да едно лице за да бъде дееспособно, да т.е да може да упражнява самостоятелно, чрез лични действия, основани на неговия избор воля и предпочитания правата си, то трябва да отговаря на четири критерия, които трябва да бъдат едновременно дадени. На първо място да разбира това, което прави. Разбирането е най-базисният елемент на де Тоест, .е. за да реши дали да извърши едно или друго действие, то трябва да има едно елементарно разбиране за фактите, на които се основава решението. На второ място трябва да може да направи оценка, т.е. да оценява последиците от това решение. На трето място трябва да може да го комуникира по вербален начин. В нашето право към момента не се изследват невербалните форми на комуникация. И на четвърто място трябва на базата на всички тези елементи доброволно да формира своята воля. При липсата на един от тези елемента, на така наречения класически тест за деспособността, този човек е считан за ирационален и е на лице основание, неговата да е способност да бъде ограничена. Било той да бъде поставен под пълно запрещение или под ограничено запрещение. И тук вече става именно това, за което Стоян спомена, че тази личност тя получава един заместник в гражданския оборот, който замества изцяло волята на човека в хипотезата на пълното запрещение а, за съжаление, в българската практика това се получава и в хипотезата на ограничено запретените. И а, това е едно заключение от съда в Страсбург по повод делото Станев. И аз ще си позволя да цитирам, тъй като Руси Станев, който е жалбоподател по делото Станев, той първоначално е бил диагностициран с шизофрения, след което е получил ТЕЛК решение 99% неработоспособен, след което е даден съвет той да бъде поставен под запрещение. Поставен е под ограничено запрещение. Но независимо от това неговият попечител, който е служител от общината, решава, без да се консултира с него, без да го пита каква е неговата воля и без да го уведоми, да го настани в специализирана институция. Независимо, че, както каза Стоян, при ограниченото запрещение следва да оказва попечителят попечителско съдействие и водеща да е ролята на човека. Това в българската практика не се случва. И а, той след, е настанен в специализирана институция, след което за негов попечител е назначен директора на дума. Един а, абсолютен конфликт на интереси. И по повод делото Станев, само ще цитирам а, Европейския съд какво казва. това е констатация от решението, което е 74 страници и на мен отне малко време да подбера а, изводи, които са от съществено значение. А, Съда казва, че независимо че той е поставен под ограничено запрещение, той не е бил информиран за наличието на договора за настаняване специализирана институция, който той не е подписвал. Тези обстоятелства навярно отразяват широко разпространената в България практика, според която лицето е лишено макар и частично от правната си деспособност, но то е считано за неспособно да изразява волята си. Впрочем, от медицинските документи по делото се вижда, че желанието на жалбоподателя да напусне дума е било разглеждано не като свободно изразена воля, а по-скоро като симптом на психичното му заболяване. А, и всъщност в българския контекст се оказва, че с оглед приложението на закона не се прави съществена разлика между пълно и ограничено запрещение. И сега ще се върна към новата формула за деспособността, която се въвежда от конвенцията за права на хора с увреждания, която е ратифицирана от Република България през 2012 година и е в сила за България от април 2012 година и на практика е част от вътрешното законодателство. В презентацията ще се спра на няколко момента, Изобщо идеята за лично упражняване на права от хора с психични разстройства и хора с интелектуални затруднения. Защото конвенцията се отнася а, не въобще за хора с увреждания. Би следвало да се направи разлика между хората с интелектуални затруднения, което често се нарича интелектуално увреждане и хората с психически проблеми. На второ място ще разгледаме промяна на парадигмата, която е резултат от приемането и ратифицирането на тази конвенция. И аз ще ви представя конкретните мерки за подкрепено вземане на решения, които съответстват на стандартите на член 12 от конвенцията. Сега... Преди, когато започнах да работя по конвенцията за правата на, чове, на хора с увреждане и специално проблематиката на член 12 и Българския център за нестопанско право започна да реализира така, първия си проект, който доведе до ратификацията на конвенцията, се запознах с една много интересна личност, шведски режисьор, който сами е бил пациент в голяма психиатрична клиника, Мац, който е участвал и в изготвянето на самата конвенция в Организацията на обедините нации. Цялата философия на създаването на тази инициатива за приемането на конвенцията почива на идеята, че психиатричните заболявания, за разлика от другите заболявания, те не се основават на... Изследване на някакви физически данни и показатели, а касаят поведенчески проблеми. И а, всъщност МАТ развиваше тезата, че а, това не е проблематика на медицината, а човешките поведенчески проблеми а, те са. Разглеждат от други науки – психология, социология – и че в крайна сметка не би следвало медицинската диагноза на едно психиатрично заболяване да води до лишаване от граждански права на лицата. Ако се върнем към още римското право, така наречените луди или безумни – те не са упражнявали самостоятелно правата си. Още в 12-те таблици е записано, че лудия, ако няма пазач, трябва да има над него властта на някои от родствениците му. Интересно обаче, че римското право признава възможността на лудите в светли моменти сами да извършват правни действия и да договарят без участието на попечителя. Тоест, член 5 от Закона за лицата и семействата, е доста по-консервативен от самото римско право. Защото, както виждате, текста на член 5 имаме само две степени на неможене. Или изцяло не човек да се грижи за делата си и съответно го поставяме под пълно запрещение, или частично което не е а, отнесено, не е съобразено с спецификата на състоянието, динамиката при всеки различен човек, защото бихме могли да имаме една и съща диагноза, поставена на различни хора и те да боледуват различно, подобно нещо не се отчита, а то е било отчетено от Закона за лицата от 1907 година, който е бил в сила до 1942 година. Тоест отново сегашното законодателство е по-реакционно и по-консервативно от правните норми регулирали дейспособността преди 9 септември 1944 г. Защото тогава е било възможно попечителството да се постановява за извършване на определени действия в определени сфери и попечителството не е включвало действията на обикновено управление което сега от текста на член 5 на закон за лицата и семейството виждаме, че е невъзможно а, да се случи. Какво изисква член 12 от конвенцията за права на хора с увреждания? На първо място член 12 изисква държавите страни по конвенцията да признаят хората с увреждания като равни субекти пред закона, които имат правоспособност и да е способност наравно с всички останали граждани във всички сфери на живот. Това означава облигационни правоотношения, трудови правоотношения, право да се сключи брак, наследствени избор, в участие в политически избори, право на сдружаване и така нататък. И също така държавите страни по конвенцията трябва да предприемат подходящи мерки за осигуряване на достъп на хората с увреждания до необходимата им подкрепа за самостоятелно упражняване на техните права. Тоест, първосигналната реакция на законодателя не би следвало да ограничи денспособността, а по-скоро да приспособи инструментариума за упражняване на права, за хора с психически заболявания, интелектуални затруднения, по същия начин, по който приспособяваме физическата среда за хора с физически увреждания. И тук съм провокирана от въпроса, който зададе господина, за това дали някой може да бъде поставен под запрещение, било то пълно или ограничено, поради наличие на физически увреждания. Мисля, че имаше и такава част от въпроса. А, ако се върнем към а, законодателството отмененото и по-скоро закон за лицата от 1907 година, а, което пък възпроизвежда текстът от българското обичайно право, а, глухонемите, например, по рождение не са имали право да завещават. Те са били ограничено да е способни. Но общо взето, а, след това и закона за лицата и семействата до 50-те години е предвиждал възможности хора с физически увреждания или сетивни увреждания да бъдат лишаване от деспособност, но слава богу сега действащите текстове се позовават само на а, психически разстройства или а, слабоумие и интелектуални затруднения. А, ако отново се така фокусираме върху член 5. Ще видим, че член 5 от ЗЛС прави абсолютна, заслага знак на равенство между две неща. И това са наличието на умствени способности и дееспособност. И всъщност стремежа на законодателя, така както е формулиран текста, е да предпази човека, който приемаме, че има липса на определени умствени способности да взема решение да се грижи за делата си от няколко неща, да го предпази от негативните последиците на неговите решения, да предпази третите страни, т.е. гражданския оборот да бъде в някаква сигурност и също така това е поради наличие на някаква медицинска диагноза. Тоест, .е. ние виждаме, че фокусът на този институт, той не е личността и индивида и фундаменталното му право да има права, to enjoy rights, както казват в конвенцията, като основни текстове по отношение на упражняването на права. А фокуса на този институт е изключително патерналистичен и той е насочен към запазване на економически активи, на финансови активи, на интересите на роднини, наследници, и приближени до човека. Тоест, на този човек, който не покрива четирите елемента на класическия тест, т.е. разбира, оценява, обективира и доброволно формира воля, същия този човек му е отречено правото той да прави грешки, които обаче може да ги прави този, който обективно притежава способността да управлява делата си. На него му е отречено правото да взима неправилни решения, Ами, ако ние се водим от този принцип и го проведем последователно, това означава ли, че целокупният български избирател трябва да бъде поставен под запрещение, защото прави на политически избори? Следователно, въвежда се един двоен стандарт за това, че мнозинството, които определят себе си като нормални и то нормални, защото в медицинския смисъл на думата те не се отклоняват от нормата, следователно всички, които се отклоняват от нормата, е изява на болесно състояние. Това мнозинство, което определя себе си като нормални, не позволява на младсинството хората с психични разстройства и интелектуални увреждания да правят същите грешки, защото изключително прозаично то притежава властта да направи това нещо. И именно това е съвършенно новата стойност на ценност на промяна, която налага а, член 12 от Конвенцията на права за хора с увреждане. Затова говорим за промяна на парадигмата, не просто ремонт на една съществуваща система, а промяна на модела, в който вече няма да бъде възможен странният правен парадокс, в името на гарантиране на права, да се постановяват ограничителни и лишаващи от права хората мерки. Много дълго време, след като конвенцията беше прията от Организацията на Обединените нации, може би в резултат на 3-4 години, имаше спорове. Дали това е тълкуването на член 12? Защото член 12, простичко казано, забранява запрещението и в двете му форми забранява заместването на волята на лицата по какъвто и да е начин. Имаше спорове дали така трябва да се разбира разпоредбата на член 12, а, така юристите носеха води от 9 кладенеца, тълкувайки а, текстовете на комитета адхок хок по създаване на конвенцията и позовавайки се на тяхното значение на Виенския договор за международно-правните актове. И вече за щастие на всички юристи имаме една страхотна яснота. В септември 2012 година Комитета по правата на човека към Олне, на своя сесия прие общи коментари по отношение на член 12, така че да няма никаква неяснота и да не се дават възможности за тълкуване. И аз ще ги цитирам. Те отразяват абсолютно новата ценностна философия, която въвежда член 12. На първо място правосубектността се възприема като едно неделимо единство на дееспособност и правоспособност. Тоест, отиваме още по-нататък, че дееспособността е ключ за осъществяване на всички права на личността. И когато лишим един човек от неговата дейеспособност или го ограничим, ние го лишаваме от възможността да упражнява правата си. Тоест, тя е съществена. Ние дори екипа, който работихме по едно правно становище, свързано с промените, адекватните промени в българското законодателство, отидохме и по-нататък, стигнахме до идеята, че дейеспособността е есенциална част на всяко право. Защото няма ли да е способност, на практика няма право. Човека изобщо е поставен в една зависимост от своя настойник и попечител, както става ясно съобразно българската практика. И изрично в тези общи коментари се посочва, че не може да се смесват умствени способности и да е способност, което на практика член пети от Закон за лицата и семействата прави. Защото умствените способности при всички нас са различни. Всеки от нас има различни когнитивни възможности да взема решения. Освен това, света е толкова сложен, че, например един човек, който няма правни познания, без съответната консултация от юрист, той не може, той не разполага със способности да потвърди едно или друго правно действие. Същото въжи за медицината, същото въжи за техниката. Тоест, света е структуриран така, че всеки от нас няма достатъчно умствени способности лични за да вземе едно или друго решение. Той ползва професионални съвети, той ползва съвети на близки, роднини и приятели. И това е една мрежа, която го поддържа да функционира в обществото. И защо да отречем тази възможност и за хората с психически разстройства и хората с интелектуални увреждания? И всъщност изрично в тези общи коментарии е записано, че... А... Мерките за подкрепа трябва да бъдат съобразени с правата, волята и предпочитанията и не бива никога да допускат заместване при вземане на решения. И конвенцията изисква едновременно премахване на режимите на запрещението, като изрично в коментарите е добавено, че паралелното съществуване на мерки за подкрепа и режими на запрещение ще бъде нарушение на член 12. Тоест имаме абсолютна яснота по отношение на това в каква посока следва да върви не само българското законодателство, а изобщо законодателство на държавите, ратифицирали конвенцията. Имайки някакъв поглед върху това как се развиват нещата в света, искам да ви кажа, че той е труден процес не само за нас, то е трудно абсолютно за всички, защото трябва първо да се промени фокуса и философията на разбирането за деспособността. Конвенцията говори за предпазни мерки и за да не се изкушат законотворците да разберат предпазните мерки като някакво маскиране на мерки свързани или възпроизвеждащи ефекта на запрещението, изрично е записано, че тези предпазни мерки се отнасят до това всякаква подкрепа да бъде съобразена с волята, желанието и предпочитанията на лицата, като ползването на подкрепа не може да основание да се ограничи възможността лицата да упражняват своите фундаментални права. Тоест, ако аз имам някакво психическо разстройство, което е наложило в един момент да ползвам мярка за подкрепа, това не може да бъде причина да ми бъде отказано аз да сключвам граждански брак, да участвам в изборния процес, да се сдружавам в а, не, не организации и така нататък. А, също така, изрично е записано, че хората имат, но, а, имат право да откажат подкрепата или да поискат тя да бъде променена във всеки момент. Това е много важно, защото а, очертава този а, скок от възприемането на хората с психични заболявания, интелектуални увреждания, основно като обекти, като пациенти, които трябва да бъдат обгрижвани, а, към разбирането им за субекти, които трябва да бъдат овластени и да имат своята автономност и да управляват живота си. Тоест, макар че те имат някакъв обективен проблем, който налага нуждата от подкрепа, тяхната воля е съществена, кога тази подкрепа да бъде прекратена или променена. Тя не може да бъде наложена, независимо колко тежко е състоянието, въпреки волята на човека. И всъщност аз говорих за една голяма част от тези неща, защото бях провокирана от началото на разговора. Няма да ги повтарям. Само а, така бих искала да Представя вече а, каква е альтернативата. Говорихме за този класически а, тест, за да е с наличието на четирите а, компонента. В контекста на новата парадигма, тези лица, които не покриват четирите компонента, за тях водещи стават два нови елемента. На първо място, и това е абсолютна необорима презумция, аксиома, че ние приемаме, че всеки човек, независимо от наличието на интелектуално затруднение или психично разстройство, независимо от степента на тази болест или разстройство, има желания може да формира воля. И това е формулирано абсолютно като необорима презумпция от професор Джерард Куин, който работи в Ирландия, един от идеолозите на доктрината, която е свързана с член 12. След като приемем този факт, втория елемент е наличието на поне един човек, който познава лицето и може да даде най-добрата интерпретация или тълкуване на неговата воля, съобразно конкретните обстоятелства и контекст. Тоест, независимо от моето интелектуално увреждане или от степента на психичната болест, от която страдам, това, което сега трябва да се регламентира в правната рамка, е да има механизми аз да мога да разпозная един социално значим човек за мене добре е да бъдат и повече, който аз обаче разпознавам като такъв. Не някой да ми го назначи и да прецени, че някой друг. Ние да имаме доверителна връзка. Затова концепцията за доверителната връзка се превръща в един основен компонент на, за изразяване на волята и има изключително съществено значение за всички мерки на подкрепа. Ние трябва да имаме доверителна връзка, която е доброволна, която е издържала във времето, която не носи информация за насилие, или злоупотреби. И тогава този човек, който много добре ме познава, на който аз имам доверие, той ще може да интерпретира, да обективира, да тълкува моята воля пред останалите трети страни, пред банки, пред приятели, пред сахотрахенти и така нататък. Конкретните мерки, които са, се предвиждат за да може да се осигури тази подкрепа, на първо място това е подкрепеното вземане на решение. Подкрепеното вземане на решение, то може да съществува под формата на договор или споразумение между лицата. То може да бъде определено в резултат на специални съдебни процедури или да проистича от предварително разпореждане. Например, ако аз имам някакво психично заболяване, поради което имам нужда от подкрепа да се справим с финансовите си дела. Аз имам доверие на моята колега Надя и ние изключваме един такъв договор за подкрепено вземане на решения, като Надя ще ме подкрепя при вземането на тези решения, но това, което е важно да се отбележи, че Правните последици настъпват само от моя подпис. Участието на Надя в сделката, в фактическия състав на, на сделката, не е необходимо, както е сега при попечителството. И този договор подлежи на вписване в регистър. Възможно е, например, аз да имам проблем, но той да не е осъзнат този проблем, аз да мога да го а, обективирам, но Надия да е моят доверен човек от години и да ме подкрепя, тогава тя може да се обърне към съда и съда след като направи една мултидисциплинарна и комплексна оценка на моето състояние, все пак има някаква преценка на функционалността, той би могъл да каже да, Мариета се справя прекрасно, ходи сама на работа, взима си заплатата, харчи си, дребните сделки ги прави без никакъв проблем, даже по-добре от нас си прави сметките, но за прехвърлянето на недвижими имоти има нужда от подкрепа. И аз казвам прекрасно, но аз искам Надя да ми бъде подкрепящ, аз не искам друг да ми бъде подкрепящ. Тогава в резултат на това съдебно решение Надя се назначава за мой подкрепящ и ние изключваме на база на съдебното решение отново от споразумение, което се вписва в определен регистр. Предварителните разпореждания са един много интересен инструмент, който може да бъде ползван от всеки човек, независимо дали той има или няма, в момента някакъв обективен проблем. Например, те могат да бъдат предварителни пълномощни и предварителни декларации. В тези предварителни декларации или пълномощни аз мога да изразя воля, ако развия някакъв Альцхаймер, например, или деменция, кой да се грижи за делата ми, да бъда ли настанявана в социален дом или не, мога излично да кажа, не желая да бъда настанявана в специализирана институция, искам да живея там, искам този и този, този този да управлява недвижимите ми имоти. И възможни са и хибридни документи, инструменти, които са комбинация между двете. И тогава е възможно, ако примерно аз не съм диагностицирана за с Альцхаймер или с някаква форма на шизофрения, шизоф и че бих могла да минавам през различни кризи или прогресивно развитие в случая на Алцхаймер, аз мога да изготвя едно такова предварително разпореждане, което на мен ще ми даде усещането, че имам контрол над моя живот и че всъщност този мой живот е съобразен с моите воля и желания. Други форми, из което приключвам, защото може би надхвърлих времето, Други форми на подкрепено вземане на решения са фасилитирането. Нещо се случи с... Може би, Може би тиснете, а, още бъдем, а, да. Да. Фасилитирането това е една много интересна мярка, която ние обсъждайки решихме, че бим имала много адекватно приложение специално по отношение на хората с психични разстройства, които минават през кризи, ремисия, криза. Тя дава възможност да се тя се прилага по принцип когато е на лице обективен риск от сериозна загуба на имущество или непосредствен риск от сериозно и необратимо увреждане на лицето или негов близък. Или лицето изразява предпочитания в конкретния момент, но те са в голямо Горе, с изразени такива в предходна а, декларация или такъв документ, за който а, говорих. А тогава при фасилитирането смисъл е да се създаде една, един индивидуален съвет, който най-добре не да замести волята на лицето, не да реши кое е най-добро за него, а с оглед конкретния контекст и обстоятелствата, този индивидуален съвет с помощта на фасилитатора да интерпретира по най-добрия, най-близкия, адекватния начин волята на лицето, имайки предвид предходни негови волеизявления, историята на неговия живот преди това и така нататък. Една друга форма, която е крайна форма на подкрепено вземане на решение, е съвместното вземане на решение. То би могло малко да се оприличи на попечителството, до толкова доколкото лицето, което се подкрепя, за да произведат правни действия неговите решения, трябва да има и участието на подкрепящия. Разликата от попечителството е, че винаги подкрепяния избира своя подкрепящ, че може по всяко време да промени лицето, да преустанови подкрепата и то не е възможно да се случи, ако човека не е изразил доброволна воля, за това. И на финала ще завърша с а, така една мисъл на Пауло Коелю, че лудостта е невъзможността да, споделя, да сподели своите мисли с другите, и си мисля, че подкрепеното вземане на решения би могло да бъде един мост тези мисли на хора с интелектуални затруднения, хора с психични проблеми, да бъдат не само споделени с другите, а те да могат да управляват своя живот в зависимост от своите мисли воля и желания. Благодаря Ви. Марията, благодаря. Влязохме в много голям детайл и се надявам да е било полезно аз сега малко съм раздвоена, от една страна си мисля, че може би има някакви коментари в публиката, от друга страна в мен така тече един поток на мисълта, който, като че ли може би има нужда да бъде в някаква своя част споделен. От случая Станев, нали така беше Станев, от случая Станев се сетих, че всъщност ние тук, макар говорейки за лудото тяло, говорим може би и за всички хора, които по някакъв начин са изключени. Няма да стигам до там да казвам прокажени, но са изключени от нашето внимание или от... от това, което ние си представяме, че трябва да бъдем или сме и така някакси искаме да ги... да ги отцепим от това, което се случва в обществения живот. И се сетих за, може би, сходни примери на непълнолетни и малолетни лица, които да речем попадат в социална институция по причина, че те са били изоставени от своите родители, но родителите също време не се отказват от родителските си права. И си мислех, че за това, че обичайната ситуация е именно директора да става техен настойник, което наистина влиза в някакъв такъв конфликт на интереси с техните права и се запитах кой ли тогава се наслаждава на правата към кого е тази това послание to enjoy rights и в крайна сметка може би нещото, което за нас е важно, вероятно затова беше толкова плътен и подробен вашия текст, защото искате да кажете нещо ново аз се опитвам да го чуя но си мисля, че дали разликата минава в това как дееспособността и недееспособността се тълкува и прилага в една тоталитарна и в една, да речем демократична система има ли такава разлика, защото вие правихте не, нееднократно някакво така връщане към закона за лицата от 1907 година, което след това съществува, доколкото аз разбирам до 1942 година. И описахте сегашното състояние на нещата преди ратифицирането на тази конвенция като реакционно. Не, или По-консервативно по в сравнение да. а Какво в чисто практически смисъл в, като правна институция и като съдебна практика, какво какво ни дава това? Ами аз ще започна документ. оттам, че а, действително текста на член 5 може би отразява виждането на съветската доктрина а, по отношение на хората с и психически проблеми. Тук вече са свързани проблемите за изключването, както е делото стане в той изключен изцяло поради диагнозата с шизофрения. Но съм далеч от мисълта да кажа, че закона от 907 отговаря на стандартите на член 12. Или че законодателството на Франция, Англия и Испания отговаря на стандартите на член 12. Зато ще се промени или. Значи, се е в цялото европейско законодателство разбирането е, че имаме някаква форма на запрещение и че имаме някаква форма на заместване на волята. Това, което сега би следвало да се промени, е да няма форма на заместване. И с цяло човека сам да упражнява правата си със своите правни действия, те да водат до определените правни последици. Но той да разчита на подкрепата на своя кръг от доверени лица, които той разпознава като такива, които той определя като такива. Така както всеки от нас функционира. Виждам, че искате да направите някаква реплика. Искам само да добавя, че всъщност това вече се е случило а, от съвсем скоро т.е. отчитането на член 12 в българската поне правна система, но през правораздаването има едно решение на Софийски градски съд от 4 ноември, забележете 2013 година, съвсем скоро, на пети брачен състав на съдя Виргиния Мичева-Русева, в, в което решение много подробно се изследва именно въпроса доколко член 5 е съгласуван с конвенцията на ОНЕО 26 за правата на хора с увреждания. Може би, макар че действително напредваме с времето, е хубаво да споделя само няколко неща във връзка с това решение, тъй като то е уникално. Това е първото решение в България, с което се отказва да се постанови пълно запрещение по член 5 на Ищеца и се, и се налагат мерки за подкрепа, които не са уредени в България, а директно се прилага текста на въпросната конвенция. Съвсем накратко става въпрос за едно момче, за един мъж, който занимава с музика, но пилее парите си, раздава ги, смята се, че има умствено увреждане, диагностирано е, казано е от вещото лице, че действително а, става конфликтен, когато не му дават пари или му противоречат, нарушенията засягат най-основните функции се развиват на лудности и халюцинации, мисленето е неясно, незавършено и непроницаемо, настроението е непостоянно и несъответно, заболяването протича с разстройство в емоционално волевата сфера и мисленето, нарушава се мотивационната способност и способността да отчита морално-етичните и правните последици от действията си, т.е. Кръжи се точно около неспособността се за си да грижи за работата си. Има мисловни разстройства, на лице е социална дезадаптация, висок риск от злоупотреба с него, с него и с имуществото му. Оттам нататък обаче, след като цитира всъщност заключението на вещето лице, съдът категорично заявявам следното, аз ще ви го прочетам а, директно, а, че член 5 от Закон за децата и семейството е в противоречие с тези норми, има се предвид от конвенцията. Като цитира една препоръка номер р 994 относно принципите за правна защита на недееспособни пълнолетни лица, член 5-я е, ЗЛС е в противоречие с тези норми и не следва да се прилага. За съженение, липсват вътрешно правни механизми, приятели от българския законодател, които да определят конкретните мерки за защита и мерки за подкрепа, които държавата и в частно съдът следва да осигури на хората с увреждане в България. Съдът е поставен в положение директно да прилага принципи и норми, за които липсват конкретни мерки за приложение, като по този начин е в риск да не даде пълна защита на ответника. Забележете, съдът се опитва в тази липса на правна уредба в резултат на дисквалифицирането на член 5, да спази принципите на конвенцията и един от тях, формулиран от самия съд, като запазване в максимална степен на дееспособността на лицето. И какво постановява, с което приключвам действително тази моя вметка? Чета диспозитива, може би е любопитен. Приема за установено, че е ли което си лице, което може да се грижи за своите работи и интереси, при условие, че, призна, приема, че той може да се грижи, при условие, че получава помощ и подкрепа от своите родители, като ги опълномощават да предружават и подкрепят сина си при вземането на финансови решения като. И ето ги четирите мерки, които за първ път българското законодателство изместват института на пълното запрещение, изобщо на запрещението. Подпомагат сина си в събирането и набавянето на информация, от което и да е лице или организация, която информация е необходима за вземането на решение, което той сина им иска да направи. Подпомагат сина си да разбере информацията, която се отнася до решението, което той има нужда да вземе, както и до всичко, до което решението се отнася. Три, подпомагат на си при изразяване на решението му пред трети лица. И четири, подпомагат на си, забережете и в четирите случаи, подпомагат в изпълнението на неговите решения. Всяко разпореждане с имуществото на въпросното лице, да бъде разрешено от съда, пореда на член 130 или нея е трет. Това всъщност решение е първата бяла лясковичка или черен лебед, не знае точно кое от двете, в българската съдебна практика, с която директно влизаме в именно въпросния принцип, свързан с конвенцията за правата на хора с увреждане. Тоест изключването оставя една малка отворена врата, през която все пак може да погледнем. Да, вече тази парадигма да. всъщност е усетена, има я е като факт в правораздавателната система на Република България. Действително. Да, да. Много интересен и важен пример. Дали, дали в публиката има някакви мисли, въпроси, коментари? Сега е момента, преди да минем към, може би, философията и друга част на хуманитаристиката. Да, че Да съюз на времето. Там се и даже и в България също прино могат да поставят, примерно, в Худница някой човек, който се противопоставя на властта прино, ако аз да кажем прино, не бех така послушен прино, се подробусах по някакъв начин прино и сърхвах прино, дядно и по и такъв си прино, на комунизма, но защото има, той има доста добри качества, но пирно, че по някакъв начин. ме прино ще да ме поставят като комсомолица в Худница и просто и, примерно, и майка ми също, ако пълно изразява, е докато пълно, ако някой човек е дърен, но просто той е послушен така, на власт, послушен така по някакъв начин, той просто... Във може вълста, да на е е изкуството, в Русия и до сега така да се случва. Той просто може да пълно да не е в психиатрията, защото пълно е послушен, пълно някой за друго го по уници, при социализма, той пълно, пълно, който изразява някакви интереси, които са... И през сега е пълно, само ако човек пълно, пълно пие, пуши, да кажем, пие естествено. Такъв може да бъде оставен в психиатър, mm -hmm. който пълно пие, пие, да кажем, и наркотици взима. Докато по-гладно, пълно човек, който се изразява даже пълно е здрав и на 80 години, може да иде в улица, ако пълно mm -hmm. се изразява по тивост, пълно mm -hmm. няма друг начин. Mm -hmm. Благодаря. Сигурно и колегите юристи имат такива случаи. Аз не знам сега дали да примери с такива случаи от нашата действителност от преди 20 и няколко години, но а, някакви други коментари, мнения, заповядайте. Само ви моля да се представяте и ако може да кажете нещо за заниманието си, също ще бъде важно за нас, защото Тук се опитваме да създадем едно интердисциплинно поле, едно междинно поле и понякога е малко трудно. Така че ако кажете с какво се занимавате на нашите бъде, може би някаква отправна точка да мислим за вас и за това, което казвате. Здравейте, аз се казвам Боря. Уча архитектура и се занимавам с соматични практики, контактна импровизация и водни танци. Това, което искам да попитам, което съвсем-съвсем фино съвсем го засегнахте, разликата, фината разлика между интелектуалните затруднения и психическите разстройства. Защото интересно се получава, че преди няколко дни гледах лекция на един човек, който уважавам, който говореше именно за това как в детството му, бидейки, не знам как дали е правилно да се каже болен от дислексия, но имайки дислексия, той е взиман повечето пъти за луд и за неспособен. И ми е интересно в съвременната българска действителност, до каква степен се, а, каква, е, каква е законодателността и как се определя това в България. Буря, към, към кого насочвате така? Адресирате въпроса си от панелистите? Към, към госпожа Димитрова. Окей. Okay. Благодаря. Въпросът е много интересен. Значи в нашето право се смесват двете понятия. Няма разлика между психическо заболяване и интелектуално затруднение. И в Закона за здравето, и в един куп актове свързани общо взето се прави знак за равенство. Така че по принцип разликата е съществена, интелектуалното затруднение е едно на то неяболесно състояние, то възниква с раждането. Тук има един много виден специалист, който може да обясни Илиана Малинова. Аз мога да дам доста лъишко обяснение от юридическа гледна точка. Но така или не, интелектуалното затруднение е нещо, което съпътства човека през целия му живот, а докато психичното заболяване то се появява, развива се, то може да претърпи своята динамика, докато при интелектуалните увреждания няма такава динамика. И това са две различни състояния. Интелектуалното затруднение, то не е болест. А, но сте права, че много често се поставя знак за равенство между двете. А, да, наистина, доскоро скоро Моля ви само за... да се представите. Вие бяхте представена. Специален педагог и психолог съм. А, доскоро наистина всичките деца, които имаха някакви затруднения в ученето, бяха, им бяха поставени диагнози умствена изостановост, но вече от 10 години в цял свят, и то не само в България, това беше тенденция в цял свят, вече се прави разлика в а, такива състояния като дислексията. Тя не е умствено изоставане. А това, че не се прави разлика в нашето законодателство е така, но иначе умственото изоставане е следствие на някаква м, органично заболяване, което е преминало и това всъщност е състоянието след органично заболяване. Обикновенно това нещо се случва още в ранните години при раждането, в ранна възраст при катастрофа може да се получи при кръвоизливи. И то си е трайно състояние. Не е свързано с. Не е болез, Интелектуалното затруднение. А може да се получи в следствие в по-късна възраст, пак на база на а, катастрофа, на мозъчно-черепна. Травма някаква или някакви други заболявания, но то е следствие обствената обстановност. И много често, вие сте го чували това, дори когато беше случай с могилено, значи там децата бяха с интелектуални затруднения. Но всички тогава, когато ставаше въпрос, че ще се правят къщички, нали, децата ще бъдат пращани, помните каква беше реакцията на хората? Ние не искаме лорите деца при нас. Не се прави разлика между двете неща все още. Да. Заповядайте. Благодаря ви. Аз се казвам Сабина Найданова. И съм от Националната организация на потребители на психично-здравни услуги. Искам също да се включи по въпроса за разликата, защото... Нека тръгна оттам, има една вътрешновидова дискриминация. Ние казваме, ние лудите казваме, не сме уствено изостанали, а пък хората с интелектуални затруднения казват, ама ние не сме луди. Всъщност, основната разлика между хората с интелектуални затруднения и хората с психични разстройства е, че когато човек има психично разстройство, той има периоди, в които е в криза и тогава има нужда от подкрепа, и трябва да е подготвен за тези периоди. Аз мисля, че, аз мисля, че при нас най-добре работят предварителните декларации, в които ти, знайки, че минаваш през кризи в живота си, се опитваш да си създадеш една предварителна стратегия следващата криза, вече да я минеш по един по-добър начин. И другата основна разлика е, че ние имаме периоди на ремисия, в които не може да ни различите от така наречените нормални хора. Сега, освен, че се вълнуваме и ми гласа, мисля, глас или от вас не идентифицира в мене лудата? Аз съм човек с биполярно-ефективно разстройство. Лежал съм в много страшни болници, колорило, четвърти километр, минавал съм електрошокова терапия, т.е. нали аз съм един изцяло автентичен представител на една луда жена, която в момента седи и говори с вас. В Да, в ремисия съм. <съква> <съква> така че мерките, да, мерките за подкрепа към хората с интелектуални затруднения, също така се различават от мерките за подкрепа при нас, защото аз имам нужда от подкрепа в периодите ми на лодосас. Всъщност не се притеснявам от тази дума, тя е кратка, ясна и показва нещо много съществено, че човек не е адекватен в действията си в този период, но някак си масово хората не разбират, че лодоста не е константно състояние. Веднъж стана лут и не си от до края на живота си. Ти минаш през някакви периоди на криза, а може да минеш само веднъж през период на криза. Аз познавам хора, които са имали една психична криза, след което повече не са имали психични кризи. Или може да се хронифицира, може да не се хронифицира. А, и а, всъщност, според мен, основният проблем, е, че масово не се разбира, че а, това не е константно състояние. И това е основната разлика с хората с интелектуални затруднения. Да, Вие повдигате и още един въпрос. Да, благодаря Ви за вниманието. Който е свързан, може би, с това как се поставят диагнози, кой ги поставя и как, дали тази диагноза остава един етикет върху човека за целия живот? Окей, okay, благодаря. Сега, преди, вероятно има още въпроси и коментари, запомнете ги така задръжте ги за малко в себе си. Ще дам думата сега на Антонета Колева. А, здравейте, аз по-скоро по бих поставила въпроси, отколкото да излагам някакви а, цялостни структурирани виждания. А, изключително се развълнувах. Благодаря ви, госпожо, за вашето изказване. Моето говорене ще бъде по-скоро в контекст философия. Аз тук бях представена като издател-праводач, това не е толкова важно. А по-важното е, че да, това е професионална амплуа. По-важното е, че каквото и да кажа или по-точно каквото и да попитам или каквото очудване да изразя, то ще бъде ам, като ефект на, едно, на един начин на мислене, което съм се опитала да си формирам в благодарение на изследвания на Мишел Фуко, Жак Дарида и а, Жил Делоси и Феликс Гатари. Предполагам, аз не знам а, хората тук са всички с какъв бекграунд са. А, но вероятно са чували тези имена от, да, от последните 50 години насам, Може би в областта на хуманитаристиката Мишел Фуко е най-известният изследовател на историята и на културните... Типове опит, свързани с а, лудостта, с това понятие и с, всъщност с цяла една мрежа около него и, и скрита зад него понятия и културни феномени. И а, малко по-късно на базата на неговите изследвания а, има две а, изключително фундаментални работи на а, Феликс Гатари, това е френски а, психоаналитик и Жил Далес, френски философ. Две изследвания, които се казват Капитализъм и шизофрения първи том, Антиедип, и Капитализъм и шизофрения втори том, Хиляда плоскости. Моят, моят патус а, в, в, в, в такава една философска атмосфера на мислене винаги е бил свързан и тази вечер също е свързан с понятията. Значи под понятие аз имам предвид, нека да изясня, като казвам термин, имам предвид названието, думата. Като казвам понятие, имам предвид смисъла, значението, които се влагат в една дума, в един термин. Защото лудост, лудост, искам да употреба непълен член, не е случайно. Лудост е общ термин, който ние ползваме, но за този термин ние мисля, че крием различни понятия. При това тук сме... Хора от не чак толкова много лудостта. Това във ваше разбиране. Ами, да, възможна, да, и такава е интерпретация. Значи, ето, вижте, например, тук. Основните, основното изложение се прави от пръвисти. Аз съм а, така възхитена, поздравления, защото това, което виждам в а, разработката на а, колегата по разговор, Марията Димитрова и, и, и нейните, а, предполагам, с работещи по проекта, е а, нещо, което цели в крайна сметка малко повече свобода, което означава малко повече радост което означава малко повече човешкост. Не случайно казвам това, защото исках да стигна до термина и съответно понятието човешкост, защото аз мисля, че изследването на лудостта с всичко това, което крие зад себе си, като мрежа от понятия, има изключително висок залог, защото лудостта е радикалната другост, радикалната нечовешкост. И, съответно, а, радикалната цел на изключване от страна на човекът като субект на властта, като представител на мнозинството, разбирай, нормалното, рационалното, мислещото. Тук използвам множество супер сложни понятия, които просто бяха назовани – аз съм сигурна, че за всеки един термин отново всеки един от нас било юриста, било, ако примерно нарека себе си философ като начин на мислене, било психотерапевта, като Светелина Йосифова всички ние вероятно влагаме разминаващи се смисли. Но аз мисля, че лудостта е радикалния залог, защото ем, в отнасянето към нея ем, било като обект на познание, било като обект на нормативиране, независимо дали това нормативиране и нормиране ще бъде институционализирано или не, при всички случаи се отвърждава някаква власт на някакво мнозинство, зад което стои някакво господстващо в момента, подчертавам в културния момент разбиране за това какво е нормално и какво е човешко. А, така, че аз мисля, че лудо не бива да бъде наричано тялото в никакъв случай. А, лудост е а, за мене синоним а, на безумие, на липса на разум което покрива една изключително широка сфера от а, човешки поведения, от социални практики, която широка сфера би могла да бъде наречена също така и отново властово самооправдателно, а социалността. Значи това, е, това за мен е първия, първия проблема, какво, какво ние разбираме, когато назоваваме нещата с някакви привидно ясни на всички термини, не бива да се работи по дефолт, значи за това според мен съществува а, тази с а, доста голямо високомерия, пренебрегвана от а, частните дисциплинарни полета и от частните учени област като философията. Аз мисля, че там е мястото, където се разработват понятията. И ако се стъпи върху тях малко повече на, на, на частните учени в по-частните полета, би било изключително по-лесно. Включително би било по-лесно на унези, които, както каза дамата, наричат себе си обикновени луди, които са обекти на частни науки, каквато е медицината. Това мисля, че значи, първото нещо, което всеки трябва да има предвид, когато говори за подобни явления е с сигурността, всеки да бъде сигурен, че е, употребявайки ние същи думи, ние в повечето случаи говорим за различни неща, които в добрия вариант просто се застъпват на определени позиции. Това е едното, което исках да кажа. Разбира се, не искам да дам на никого никакви рецепти. Аз нямам да дам дефиниции за това какво е лудост, или какво е, да речем, философски аспект, отнесена с разума, макар че, да речем, една, една преобладаваща философска дефиниция, много се доближава до правната. Значи няма да дам, разбира се, никакви дефиниции какво, какво би представляло едно а, а, психическо разстройство или психическо заболяване, което е вероятно някакъв аналог на този културен феномен а, по посока психология, психиатрия, психотерапия и медицина. А, нямам никакво намерение да дам дефиниция какво е лудост от една етическа гледна точка, защото нека не забравяме, че преди правото стоя етиката и в крайна сметка а, правото формализира до голяма степен етически а, положения. А, няма да правя всичко това, просто бих искала да, да напомня нещо, което съм сигурна всички сами знаете: че във всеки момент в който човек а, а, дава дефиниции, или прави предписания, или категоризира а, сектори от социалната действителност, в които попадат живи човешки същества, той трябва да си дава сметка за своите ограничения, както чисто пространствено, т.е. Докъде, докъде стига правото компетентността на неговото дисциплинарно поле, а, така също трябва да си дава а, ограничения в дълбочина, т.е. докъде той сам формулира понятията, с които работи неговата дисциплина и докъде той ги заема от един фонд, който понякога може да бъде смятан за резултат от научно развитие или за резултат от философско осмислене, но много често е всъщност едно абсолютно безкритично заемане на понятия и разбиране от всекидневния здрав разум. И от друга страна, значи ограничението в, в, в пространството, ограниченията от към дълбочина и винаги като изследовател, независимо с колко точни да речем, юридически терминологии и позиции работи, винаги трябва да има. Много високото ниво на изследователска саморефлексивност и ако щете дори самоироничност към собствените занимания, защото а, пак да прокарам а, връзката с това дори, което дава като изключително сериозно обяснение правото на да, мотивация за приписване на дееспособност, възможност по-постфактум да рационализираш своите действия. Значи, според мен е абсолютно задължително, когато говорим за лудост. О нези, които говорят за нея, били те а, специалисти в юридическата сфера, в етическата сфера, в а, областта на психе, няма да конкретизирам какво, винаги трябва да си дават сметка, а, че е задължително да прилагат към себе си критериите, които прилагат към собствените си изследователски обекти. Тоест, доколко аз съм способен постфактум да рационализирам собствените си Действия мисловни. Ам... Бих искала да ви препоръчам, ако някой се интересува от, от, от, от текстове, които биха разгърнали пред него хиляди питания за лудостта, движещи се от сферата на сухата статистика от късната античност до наши дни, до сферата на... Ам поезията, изкуството и а, философската драматургия и трагизъм, минавайки междувременно през а, медицински факти и сфери, през а, сферите на социалното подпомагане, през сферите на юридическата нормализация, ако се интересувате от, от, от, от такова изследване, аз а, от все сърце ще ви препоръчам книгата на Мишел Фуко «История на лудостта в класическата епоха». Това съвсем не е история само в класическата епоха. Това са размисли върху настоящето на ситуацията включително. А, и да, и може би, понеже ме предизвика Марията Димитрова с, с, с, с говорейки като един блестящ юрист, тя завърши с цитат от писател. А, нека да си даваме сметка, че възможно всичко това, което произвеждаме като научни текстове с научна претенция, като социални практики с претенция за съвършенна истинност и правилност поне за момента, нека да си даваме сметка, че всичко това може да бъде литературничене. Тоест правяне на литература. В смисъл, какво е литературниченето? Литературниченето е произвеждане на нещо от нищото със мислене и думи. А, и аз също ще завърша с, според мен, ужасно показателни два цитата от двама писатели. Единият, може би, по-скоро философ. Паскал е единият, Блес, който казва: Лудостта, пак ще кажа, аз лично ненавиждам пълния член, но това е друг въпрос. По-късно, ако стане време, ще ви кажа защо. Лудостта е толкова вездесъща, че в един друг обрат на говоренето би било абсолютно лудост, ако някой от нас не е луд. И другия Достоевски, в много хубавия текст Дневник на писателя, който казва, че съвсем не като затвориш съседа си, т.е. съвсем не като изключиш и изолираш ближния си, ще докажеш, че ти си носител на здрав разум. Благодаря. Благодаря. Ами, ако имате въпроси, коментари, забележки... Изчакайте микрофона. Благодаря. Да, казвам се Георги Бонкин, пенсионер. И смятам, че не прави изключение от това, което ще кажа. Това е една турска поговорка, която в превод гласи всеки си е по своем луд. Горе-долу допълва това, което каза Паскал или някой друг. Защото според критериите, моите критерии, някой не отговаря на стандарта. Според неговите критерии, аз не отговарям на неговия стандарт. Но въпросът е за границите на поносимост, според мен. Защото има моменти, когато не може да се понася някои хора, трябва да бъдат узоптявани. Това е, според мен. Ами, не, аз само искам да кажа, че тъй като аз съм юрист и се фокусирам върху мерките за ограничаване на дееспособността. Но един човек, ако бъде поставен под запрещение, той няма да бъде озъптен в пространството и в физическия смисъл. Него само ще го лишим от възможността той с действията си да предизвиква правни последици. Но няма да го лишим от възможността да извърши престъпление а, или да рови по кофите, или да прави съвършенно други неща, които за нас не са поносими. Тоест, правния институт, той няма нищо общо с запретяването, като някаква форма на озъптяване някъде. Озъптяването е по-скоро свързано с различните мерки на медицинска принуда и мобилизиране, включително и принудително лечение и така нататък, които още сме от самото начало, така може би, предварително споменах, че са различни от дееспособността. Но аз искам да хвана от тази реплика, тъй като действително идеята е да има дебат, а не всички да смятаме, че всеки е башка луд или всеки луд с номера с някой с цяла програма, нали? И то е много интересно да гледаме тези програми и така нататък, а да има дебат реално. Аз бих си позволил да бъда по-консервативен и да изиграя ролята и в някаква степен на адвокат на дявола тръгвайки с идеята, че всъщност правото не е само нещо, което овластява и не е нещо, което може да си позволи а, да бъде толкова позитивно настроено, колкото на мен ми звучи идеята за мерките за подкрепа. И сега ще обърна палачинката, така да се каже, и ще а, покажа две неща, в които всъщност, а, според мен, а, бихме могли да помислим а, доколко това предложение е приемливо без никаква критика. А, на първо място правото, освен че овластява, то е ограничава. Една от основните му функции е да ограничава. Значи знаем обществения договор, с който може би започва идеята за правото от юридическа гледна точка, На хобс е да ограничим всички помежду си по някакъв начин правата, така че някаква част от тях реално ефективно да могат да функционират. Тоест ние, влизайки в едно общество, ние признаваме, че в това общество е мнозинство. Тоест нормата е нещо характерно за общността. Това е нещо, което ние няма как да избягаме, защото какво означава липса на критерии за нормалност. Тоест всички ако сме ненормални, какво ни обединява, какво е нормално, каква е нормата за нашето, тогава нямаме смисъл от право, няма смисъл от никой. от нищо, което да ни изравнява, да ни нормализира, да ни превръща в част от общността. Всъщност правото а, си позволява да ни отнема много голяма част от ненормалността, за да има норма. Иначе ще имаме една псевдонормалност или псевдоненормалност или въобще ще дори се срих да изглежда като литературничене, подобно изказване ще означава от юридическа гледна точка липса на ред. Аномия. Аномията е нещо, което създава по неизбежност нормалност, понятие за нормалност. А, в правото то е известно повече като правомерност. Въпросът е вече докъде да сложим тези граници и как всъщност да изчистим понятието за нормалност. Луди или лица с психично вреждане действително има. А, и този подход, в който ние само ги овластяваме и подкрепяме, според мен е изключително, заслужава изключително доверие и подкрепа, но на мен ми се струва, че създава и една, пред, едно, една презумция, всъщност те бяха казани двете презумции, в която лицето може да осъзнае само, че има нужда от подкрепа. Също има много случаи, в които лицето не може да осъзнае тази своя нужда и тогава именно се намесва този подход на патернализма, който либералната държава като че ли се е отказала и като че ли ние всички, особено либертарианците, гоним с като дявола патернализма. За мен патернализма е неизбежно свързан с общността и ние не можем да изключим принципа на патернализъм и съответно идващите след него ограничения. Има случаи, действително, в които ние трябва да ограничим правата на някой, защото той най-малкото не осъзнава какво точно е най-добро за него, как, от кого да поиска помощ, как да поиска помощ и така нататък. Този на, подход, в който ние приватизираме дееспособността и освобождаваме лицата сами да договарят втората, втората точка своята недееспособност, дали се нуждае от, от помощ или не, зависи от мен. Аз мога да кажа, че не се нуждае и оттам нататък въпросът приключва. Само, че този въпрос... Не е само мой. Защото аз живея в една общност, в която ние трябва да се разбираме. Действително, това като критерий за общност, като че ли напоследък, заедно с нарастващото отчуждение, намалява значително и с един абсолютен афективен пристъп за правата на човека и така нататък, съвсем се изгубва тази общност и тази идея за ограничаването в общността. Но така или иначе, според мен, всъщност тези ограничения не държат в една общност. И за мен, както в наказателното право, бих направил една аналогия с института на пробацията която замести редица такива остаряли, действително реакционистски и консервативни методи с един много по-персонализиран начин за въздействие върху пострадали, върху овиняваме извърщане на престъплението, за да може той да се ресоциализира, да се превъзпита и така нататък. Пробацията е един изключително модерен, също интересен институт, в който се персонализира наказанието, зависимост от това, кое е необходимо на човека за да се поправи. А, а няма как да избягаме от тази тер, този термин поправене в правото. За съжаление, правото е прескриптивно е, и трябва да даде отговор, трябва да даде дефиниция. А, по същия начин обаче, както пробацията не измести решаването от свобода, на мен ми се струва, че е, мерките за подкрепа в някои случаи е, не могат да изцяло да изчерпат решенията, които дават ограниченията. Тоест, за мен мерките на подкрепа са нещо, което не е альтернатива по-скоро на ограниченията, е много добра, подпомагаща, не даже определяща, действително определяща парадигма, но парадигма, която трябва да се кумулира с ограниченията, с идеята за ограничения, защото безспорно всички Можем да се сетим и за примери, в които лудостта а, не е просто някакъв феномен, който наблюдаваме отстрани, който ни засяга по един начин, който ни действително реагираме, искайки а, да я включително нормализираме. А, предполагам, че това, което казвам, действително е провокиращо. Това е идеята. И аз много ще се радвам, ако... А чуе как мислите вие за това, за да има действително сблъсък на две различни гледни точки. Особено ценно тук е мнението на хора, които се занимават с психиатрия и с психично болни лица, които действително виждат и въпросните кризи, и въпросните проблеми, които а, това състояние на лицата помагат. Ако има такива, също ще ми бъде много интересно а, да чуе какво мислят тези тази идея за подпомагането. Там има въпрос Светлана Съвева се казва, социолог. Малко се страхувам да се представя като социолог в тази аудитория, но понеже съм и философ. А, преди а, мисля да приемем а, провокацията на господин Ставро, а, аз бих искала да обърна внимание и да задам всъщност и въпрос към госпожа Димитрова към много по повод на много проблематичния статус на така наречената доверителна връзка. Доверителна връзка ли беше? Правилно ли беше термина? И подкрепеното вземане на решение: извинете ме, за неточностите. Замислете се, това, което вие обърнахте внимание че Доверителната връзка всъщност се основава на посочено от самото лице, посочен от сам, самото лице довереник, а не обратното налагане а, чрез апарат, институция и така нататък. Но, ако се замислим, а, не е ли доверителната връзка, всъщност е една фикция, която възпроизвежда патернализма, защото а, как ако аз съм с една наистина дългогодишна кариера на психически, а, психическо заболяване или умствено а, а, а, увреждане, бих могла да посоча убедително отношение на доверие на доверителна връзка, кого да посоча, освен ако не моите родители. С кого съм имала възможност да изградя отношения на доверителна връзка, ако това е просто приятелството. Така го казваме на неинституционален език. Това са приятелствата. А, отново се, за, за мен има този проблем и примера на господин Ставро с белия черния левет в българското правосъдие, всъщност въвеждаше този казус, който посочихте всъщност въвеждаше отново родителското настойничество. Тоест, не е ли това една фикция, която всъщност само привидно либерализира автономната воля? Ами аз не считам, че е фикция, защото, както казах, аз съм и адвокат и познавам много добре практиката и тя как работи. Значи в момента, действително, това е сериозен проблем. Хората, които са дълго време по някакъв начин обгрижвани от тяхното семейство, тя, те са до голяма степен зависими от своите родители и ги разпознават като техни доверени лица. Има и други хора, които са прекарали години в специализирани институции. Те нямат никакви доверени лица. Или ако имат такива, те са част от персонала, който работи в специализираната институция. Тоест и тук доверителната връзка бихме могли да разсъждаваме, че по някакъв начин не е опоручена. Но а, в момента а, се работи по два пилотни проекта в България които обхващат хора с интелектуални затруднения и хора с психични разстройства. И идеята е да се види това как работи в практиката и се оказва, че е възможно, ако се даде шанс на тези хора, те да установят връзки и да разпознаят други хора, които също са социално значими за тях и те могат да определят като техни приятели. Освен това, в подкрепеното вземане на решения, не могат да се включат различни хора. Могат да се включат родителите, могат да се включат приятели, които човека разпознава, които да го подкрепят по едни или други въпроси. Просто въпрос на една социална услуга е да се създаде социална среда, за да могат тези хора да формират такива връзки на доверие, което е свързано и с въпроса за социалното включване. Всъщност новата концепция не се ли базира на едно просто допускане, че едно базово а, че лицето всъщност е в състояние да направи първичното базово валидно волеизявление, да посочи доверено лице? А, да, в, може би в повечето случаи това е възможно. Да, пример, нали, ако състояние на алцхаймер в бъдеще или периоди на ремисия, нали, в повечето случаи това е валидно. Един коментар, не виждате ли някакво противоречие, ако а, това базово допускане не е вярно всъщност? само с... се представете. А, казвам се Боян Колев, просто случайно съм на, на дебата, много интересен дебат а, до момента. А, значи, допускането не е точно това. Аз а, презентацията ми беше доста съкратена, защото темата е нова, има много а, правни а, еквилибристики, стара нова... Значи, има една част от подкрепеното вземане на решение, което се предвижда от конвенцията, което ние още не сме разработили, не сме мислили в тази посока за конкретни мерки и възможности за регламентация. Това е ситуацията в която например аз съм един човек с много тежки интелектуални увреждания или примерно в резултат на едно тежко психическо заболяване... Да. А, тогава има една опция, която се предвижда. А, едно лице, което то казва, че е мой подкрепящи, ние имаме доверителна връзка. То да поиска от съда да бъде направена оценката, за която говорихме, съда да провери дали действително аз имам доверителна връзка с него и съответно да се стигне до подкрепено вземане на решение. Но въпросът е, че в тази ситуация съда следва да провери в процедурата, и в разговор с психолози, които работят и социални работници, специално с хора с много тежкомствена и хора с тежки интелектуални затруднения, защото аз като юрист не разбирам от тези неща. Такава е нормата на конвенцията, трябва да я Проведем последователно в българското законодателство, но точно по какъв начин. Нали? Всичките колеги, които работихме, искахме да си изясним този проблем. И те казват, че дори за лица с тежка умствена изостаналост по. Впечатлението, което той прави, да изпитва удоволствие, мимики, гримаси, и реакции, може да се прецени при една мултидисциплинарна оценка, която съдът ще назначи да не е само психиатър. Идеята беше тя да включва и други необходими специалисти, както и човек, който го познава. Да може да се оцени доколко между нас съществува доверителна връзка, като... Идеята е да се използват и свидетелски показания по отношение на историята на нашите взаимоотношения. Например, ако аз не мога да вербализирам или по някакъв друг начин да комуникирам волята си, във, могат свидетели да установят, че в процеса на пете години, в които ние някак си поддържаме връзка, действително когато аз правя така, имам такава и такава воля, искам това и това нещо да се случи. А, така че това е... Също е една процедура, която следва да бъде разработена, но тъй като е много сложна с оглед спецификата и защото има опасност да се стигне до подхлъзване към мерки, които на практика ще маскират едно настойничество или попечителство. Все още не сме работили в тази посока, но така или иначе това е нещо, което конвенцията предвижда да бъде регламентирано. Благодаря. А, аз искам да споделя нещо, което, което ние изпитахме, когато започнахме да работим по проекта. А, в началото, с при обясняването на родителите и на хората с интелектуални затруднения, работихме и с хора с аутизъм. Какво трябва да направим? Нали, разговаряли сме с тях, те как приемат самите родители, самите хора... Ще могат ли нали, да се справят с това? По какъв начин тяхното дете ще може да се справи? В начало родителите казаха, той не може да се справи сам. След като започнахме да работим с хората, които бяха с интелектуални затруднения и тези, които бяха с аутизъм, и се направи заедно с самия човек личния му профил, но той самия обясняваше кои са значимите за него хора, кои са, с кой би отишъл на разходка, с кой би отишъл до социалната услуга. Просто установихме един кръг от хора, които по някакъв начин те имат доверие на тях. А повечето наистина от хората посочиха и родителите си, но имаше такива, които не посочиха майките и бащите си. Това беше интересно. И след това трябваше да направим разговор нали, с родители, че това по никакъв начин не означава, че те им нямат доверие. Но просто нали, ситуацията е била такава. Това, което установихме вече след това, когато се напочнаха да се правят а, м, лични житейски планове с хората, които, на които те имаха доверие, м, те си ги поканиха на среща. Определиха си местото на срещата, където се съберат разказаха за себе си, говори всеки по-отделно с неговите си подкрепещи. Разказаха за какво мечтаят, какво биха искали, какво биха желали да правят, че искат, например, да работят, че искат да имат правото да гласува, че искат да има правото нали, да има лични пари за деня, за да може да си пазарува някои неща. Защото а, трябва да ви кажа, че Поставените под пълно запрещение хора с интелектуални затруднения, само заради това, че не може да се справи перфектно с боравеното с пари, е поставен под запрещение. В същото време този човек може да работи. И той беше включен всъщност в трудова дейност, но по хиляди за обиколни начини, чрез мотивиране това като трудотерапия, или като нещо друго, собственика даваше пари, не като заплата, защото този човек не може да подпише трудов договор. А той работеше вече трета, четвърта или пета година. Само заради това, че не може да познава, да не може да борави с много пари, защото трябва да се изпълнат четирите фактора, за да нали, той да се смята за И нашата идея беше това, че трябва да обследваме, в кои сфери той може да се справя, в коя сфера ще има нужда от подкрепа и подкрепата да бъде конкретно за тази сфера. И смятаме, че по този начин подходено към хората, а не по принцип, ти не можеш да говориш, значи ще си под пълно запрещение. Ние имаме много а, от нашите а, от хората, с които работим, и които са с квадри пареза. И ние, които работим с тях, знаем, че те не са с тежка и дълбока степен на обсънизостаност, защото работим с невербални тестове, работим с макатон и той вербализира при нас. Ние го разбираме. Дано в съда не го разбират. Той там не може да каже. И съдията, след като не може да чуе неговото волеизлияние, значи той пак може да бъде поставен и има поставени така под пълно запрещение. Така че има начини. По които да се а, разбере този човек какво иска. Сигурно е много дълъг път, за да се случи така, както трябва, но мисля, че все пак трябва да пробваме и да опитаме. Дълъг и път е път и вероятно обхваща по-голям набор от специалисти, отколкото само тези, които се грижат за правната страна на да, да. или пък за социалното му грижване, или. Да, за това говорим. Това не е някакъв начин а, обществото, нали, ние да го пренебрегваме като общество напротив, това, което преди малко казахте, нали, че вървим по- в друга насока, напротив, значи това общество е това, което ще може да помогне на този човек, ако почнем да гледаме от тая страна нещата. Дали да отпаднат всички ограничения? Въпросът е такъв по-скоро, че ние можем да спасим буквално от веригите на запрещението доста хора, които не имат мястото там. Това съм категорично съглас. Действително много хора падат под ударите на запрещението без да има причина за това и причините, всъщност чисто технологично можем да ги открием на много места, включително некомпетентност на съдените и които се занимават с това нещо, заблуда от страна вещи лица, които вървят малко по инерция, свързани с предишните социалистически интерпретации на института, който е в 1949-та година. Действително, има много места, където ние можем да забравим изобщо за идеята нали, на човешкостта, за това човешко отношение към хората и да търсим подход индивидуално към тях и да открием някакъв начин да им помогнем, без просто да ги заличим като дееспособни лица. По-скоро става въпрос, ние разглеждаме тази периферия, в която действително има големи проблеми, в които, които могат да бъдат решени чрез подкреп, чрез различни форми на подкреп. Но все ми се струва, че има и случаи, има и случаи, в които този оптимизъм по-скоро звучи като психоутопия. Това е някаква вип-психиатрия, която действително е персонална, действително М -м. помага страшно добре и може Винахи. да е ефективна. Но има случаи... Винаги ще има начин. Винаги ще има начин, но кой ще го положи. Защото а, става въпрос, когато говорим и за правна регулация, кой ще положи тези усилия? Дали говорихме за доверителна връзка. Всъщност тази доверителна връзка оправдава и патернализма. Патернализма се базира най-вече на доверието всъщност. Доверие, което действително може би, когато. Настойника се назначава от съда, не е демонстрирано от лицето спрямо, което се упражнява патернализма, а спрямо а се демонстрира и се налага от някаква институция, защото тя смята, че родителите да речем, или някакъв близък роднина приятел, е може би лицето, което най-много ще се грижи за интересите на лицето. И едно време настойника, винаги е почтен на почетна длъжност, се е смятал за изключително високо поставен човек. Той Човек, който даже може да рискува собствения си живот и собствените си интереси, за да защити тези на лицето, което се намира под негово настойничество. Тоест там доверието оправдава възможността за заместване. Съгласна съм. И грижата може Но да настойничеството означава гражданска смърт за човека, който е поставен под настойничество. Гражданска смърт е. В, в, в крайната си форма означава гражданска смърт. Дали, в крайната си форма. Въпросът е дали да отпаднат всякакви ограничения и да останат само мерки на подкрепа, които са поискани от лицето. Говорим за тази крайна форма, нали, в която Мога ли махаме огънчени. Аз, да, само, да. аз се, мисля, да. че това, Надя Шамани казвам също работа в Борски център за нещо пазко право. Мисля, че това, което поставяш ти е голямата дилема и как да кажа, многото мислене, което престои наистина не само пред правото, а въобще пред за нас като общество да решим докъде и какви може да бъдат поставени границите. Въпросът е, ние не можем да кажем просто така има ограничения, няма ограничения. Въпросът е с каква цел правим. И тук а, вече дебата е по-скоро, ако човека сам поставя ограниченията, това е окей, okay, защото те е базирана на неговия избор. И в някои от мерките, които Марията представи е точно това. Аз мога да си се огранича, защото аз така се защитавам. И това е окей, okay, наистина. А... Друго ограничение кога би ни било необходимо, тогава когато, не за да се защити оборота принципно неясно в каква хипотеза ще възникне риска, а тогава когато има непосредствен риск за моят живот и здраве. От там на сетне, аз не виждам смисъл каквито и да са ограничения да бъдат налагани върху моите избори, аз да решавам и да упражнявам правата си по този начин. Може ли да се сети за някаква друга хипотеза, която би наложила наистина да има някакви ограничения? Извън тези две. Според мен, извиняйте, тук да просто спорят а, две а, крайни позиции. А, признавам се, че аз поддържам по-либералната в разбирането на това, що е субект. И какви са, как, как се кодифицира субектността. Да, колкото по-широко, толкова по-добре. Толкова повече свобода. Колкото по-тясно, толкова по-сигурно. Според мен, за това става дума в крайна сметка. За границата между двете да Сигурно, визирам неговата позиция. Ако приемем, че той застана на такава позиция, за да има дебат, значи колкото повече ограничения, толкова по-голяма сигурност за онези, които налагат ограниченията. И по презумция тяхна, може би за онези, върху които са наложени ограниченията. Обаче, примерно, също толкова силна е другата позиция. Колкото по-малко ограничения, толкова повече свобода за унези, над които се налагат ограниченията. Толкова повече задължения за вкарване, да речем, на многопосочна експертиза от страна на онези, които се опитват да наложат ограниченията. Тоест, според мен трябва да се обърне центъра на тежеста, не на, на, на, на си извинения на лудия да му се доказва, че е луд, а на онези, които искат да обават някой за луд, да им се вмени в а, общностно задължение, да доказват една брой пъти умножено, че той трябва да получи някакви минимални ограничения. Т.е. трябва да се спазва базисната презумция на правото, че до доказване на противното, че си навинен. Значи трябва да докажеш по десетки начини, през много специалисти, че човека хикс е луд или с психическо разстройство. А не да изхождаш от презумцията, че ти, понеже си представител на волята на мнозинството и по някакъв начин въпъщаваш институционализираната нормативност, имаш правото с позоваване на един-два члена от някакви закони да докажеш, че той е луд и да го сведеш към мълчание. Значи дори едно единствено човешко същество да бъде изведено на сцената на възможността за говорене, т.е. Да, да бъде спасено от тъмнината на мълчанието, метафорично. Вие казахте, че не. Всички говорят. Пак си струва едно законово подобрение. Аз мисля, че коменцията отива и по-далеч. -по Тя всъщност е големия тест пред всички нас да, да си признаем, ние равни ли сме наистина. Това е голямото предизвикателство. Независимо от това дали имам увреждане, независимо от това как комуникирам, независимо от това какъв е цвета на кожата ми или какъв език говоря, дали ние всички сме равни, а равенството има значение за това, че има ни права, които ние по принцип сме декларирали, че са признати за всички ни основните ни права. Наистина да мога да решавам с кой да живе, затова говорим ние, не говорим за това, че някой ще става политик или нещо друго. Говорим за това, аз да решавам къде да живея и с кой да живея, да мога да имам емоционални връзки да могат да се разпорежам с парите си, държавам, да какво да правя, да мога да полагам труд, ако искам да работя и мога да работя, ме искат аз да работя и да избирам как да се лекувам. Това са нещата, за които ние говорим и искаме равенство. И сега теста пред нас е, ние наистина ли сме равни и готови ли сме тези, които сме мнозинството, да приеме, че малцинството са равни на нас по тези неща. За тези неща говорим и да го признаеме за тях. И затова вече сега, какви ще са мерките, как ще се организират, нали, това е задължение наистина на, на мнозинството и на, как да кажа, на държавата, да го осигури в рамките на обществения договор за всеки ни от нас. Найдя, и понеже сме и философии, и юристи, не сме равни, ние сме различни, но равно стоим пред закона. И патернализма не мисля, че се основава на доверието, той .е. се основава на статусите, според мен. Тук имаме. Така че, две малки методически или методологи и терминологични Освен доказване на лудостта, познаване на лудостта, познание за лудостта и познаване на лудостта, допускане на другостта, по-близо. Да я видим, да я познаваме. Само искам да добавя, тъй като доста неща има и може би не бих могъл да отговоря на всички систематизирано, но а, има една друга страна обаче на свободата. И тя е много често използвана буквално като така проекция, отговорността. Тези лица, които претендират, че са свободни, е въпрос, който трябва да отговорят същия на този, който дали са свободни, е дали могат да поемат отговорност. А, значи, така да се каже, в а, гората на правото а, има мечки, Така много грубо казано, разбира се, и, не, и който се страхува от тях. Въпросът е, че не трябва да влиза или ако влиза, той трябва да е готов да поеме и риска. Той е свободата, носи след себе си отговорност. Ако ние кажем, че тези хора могат да носят права и да ги упражняват самостоятелно, и премахнем патернализма, тогава ние трябва да кажем, че също така отговарят за действията си по същия начин, както всички останали. Поставането под запрещение не е нещо, което само отнема права, но то отнема и отговорности. Защото едно лице, което е поставено под запрещение, се приема, че то не може да упражнява свободата си в такава степен, че ако е упражни неправомерно, трябва да бъде санкционирано. Тоест, ние виждаме само а, премахването на неговите овластявания, на правата му, но всъщност запрещението премахва и неговите отговорности. Приемаме, че този човек не би могъл да бъде и не трябва да бъде наказан по същия начин, по който се наказват останалите за своите действия, защото то не предполага, а, не предполага, а, не, не, не може да взема тези решения по начина, по който ние ги взимаме. Не разполага с този ресурс, тази способност. И поради тази причина нали, ние му... Така даваме един привилегирован статут от гледна точка на санкционираща част на правото. Действително там понятието не е точно недееспособност, а невменяемост. И те са две различни, и и са две. различни но едно лице, което се намира под запрещение в гражданското право няма как с личните си действия да предизвика неблагоприятни последици за себе си. Говоря за гражданското право, защото Върши дееспособността е последица на... ...винаги ще бъде Да, но, но за дееспособността, нали? когато говорим в рамките на гражданското право а, това лице няма да понесе никаква гражданско правна санкция за поведение, защото той е освободено от тази санкционна част, макар че тя действително не е кой знае какво е гражданското право, но то нито може да дължини устойки за това, че не е изпълнено някакво свое задължение, нито може да бъде санкционирано с някаква друга а, имуществена санкция и така нататък. А, той е изваден, от така се каже, от гражданския оборот, не само с оглед на правата си, но и с оглед на задълженията си, защото както не упражнява лично права си, така и не изпълнява лично задълженията си. А от тази гледна точка, патернализма действително е свързан и с статус, действително, да речем в медицината, защо ние дове, се доверяваме на лекаря. Не само защото го познаваме напротив, даже днес кое познава лекаря си, в на личния лекар. А ние му се доверяваме, защото той повече знае от нас. Той е с по-голяма компетентност. Може и да не му се доверяваме, но някакси... Да. Има ли? Довери? Има ли доверие? Ами ако няма доверие, нещата се срутват действително. В смисъл, начинът по който са уредени някои тези институти, включително и сега информираното съгласие, което се опитва да замени доверието между лекаря и пациента, всъщност виждаме, че то не е адекватно. Действително е много либерално, действително властяваме пациента с пълна свобода, той да решава какво да прави. Но ако там някъде изгубим доверието, и следващото от него патеринастично отношение, ние, всъщност ще видим, че медицината се превръща в изключително механично действие. И тогава идва една друга механична власт, идват съвсем различни отношения, които действително са плашещи в своето отчуждение, защото го няма доверие, защото го няма признатия статус. И точно на единия спрямо другия. Може би в друга ситуация нещата ще се променят и статусът ще е различен, но действително ние си реливираме един спрямо друг, отнасяме с някакви статуси и те провокират някакво доверие. Разбира се... А, аз изнасилвам тази позиция, защото просто не виждам друг глас в тази аудитория, която да бъде по-консервативен и искам да, да направя едно... Така, Има, имаше един глас, който още не сме чули, един мал, господин, че... който искаше да каже не, нещо там. Не съм толкова край. Мерси. Ами аз искам малко да върна разговора по-битовото, да кажа, защото ми стана малко твърде абстрактен. Примерно, ние живем в София и ако излезем от тази къща, примерно, ще, от тази показала, ще видим веднага някой вод човек. В София, лично аз виждам постоянно а, изключително много хора, които не могат да се грижат за себе си. И не знам, поискам ви питам според какво трябва да се направи чистоправни и въобще. Мисъл. Към кого отправяте това въпрос ли? Е? Към кого ами, Към го юристите, така да се каже. Към юристите. Няма юристите са. За... Значи, аз може ли... Ами само... и не знам, дали съм... Аз искам да кажа, че вие поставите Отправени... един въпрос, който постави една колега, която представляваше Департамента по изпълнение на решения на Европейския съд в Страсбург. И тя не можеше да проумее факта, че има хора в много тежко състояние, които принудително, едва ли не развиваше тезата, трябва да бъдат поставени в социални услуги и да бъдат обгрижвани. Значи, за мен тук седат няколко различни въпроса. А, първо, дори да поставите човека под запрещение, вие не му осигурявате грижи. Значи, всички хора, които практикуват в практиката, знаят, че запрещението, то не решава тези проблеми то не постига ефекта социалния, който някога му е възложен с законодателството. Един човек, поставен под запрещение, просто няма права. И нямайки тези права, той дори не може да поиска да ползва определена социална услуга, която би искал да ползва, защото той е никой, ако е настойник, а не може да го направи без съгласието на своя попечител. Добре, значи... Тоест, тук седи въпроса за осигуряването на адекватни социални услуги за хора, които определяме, че не могат да се грижат за себе си или имат определени социални потребности и осигуряване на достъп до тези услуги. И този въпрос за мен е различен от въпроса за деспособността. Да, събавлявай. Аз мога да ви издава една тайна, че докато говореха юристите, ние с госпожа Колева, малко така търсяйки как да се разположим в понятията и термините и да се свържим с нашите собствени дисциплини, се чудехме как ли още не сме подзапрещени. <laughs> Но нека да чуем господина до вас. Да, аз искам само няколко неща да кажа за това как се как се осъществява грижата и лечението за хората с психични проблеми. За София мога да говоря, защото аз съм от София. А, значи ти влизаш в криза и ако си много зле, влизаш в болница. Там те лекуват известно време, след което излизаш от болницата и попадаш в 99% от случаите в едно безтегловно пространство. Просто няма нищо извън болницата. Дали ти си взимаш лекарствата, дали имаш нужда да контактуваш с някой, дали имаш още нужда от допълнително, защото в болницата, за съжаление, в общия случай няма психотерапия, тя и не се полага по здравна каса, трябва да си я заплащаш. изобщо от тук нататък как продължава към тебе грижата, никой не го интересува и почти няма създадени неща. На практика в София има два дневни центъра, всеки от тях е с капацитет, мисля, около 25 човека, има една, така, един дневен диспансер към Александровска болница, където има интересни неща, но там имаш право на престой максимум 21 дена, толкова ти е клиничната пътека. И а, ние се опитваме нашата организация да създадеме а, нали, колкото се може на повече групи за взаимопомощ, където се срещаме хора с психични разстройства и си обменяме различна полезна информация и се подкрепяме в това през което всеки един от нас минава. Но общо взето това е. Аз много често използвам това сравнение. Ти летиш като един свободен електрон до момента, в който отново изпаднеш в тежка криза и отново си хоспитализиран. А тези хора, които ги виждате по улицата, те не са хоспитализирани и са на свободен полет. Просто няма система, която да ги обхване и да им помогне на тези хора. Факт е, че много хора, които са в криза, те не осъзнават нуждата от лекарства, не осъзнават нуждата от лечение. И оставани на собствен ход, те просто стават все по-зле и все по-зле. И още само едно нещо ще вметне. Имахме наскоро един случай, който ме фрапира член на нашата група. Се беше влушил ние, точно в а, изпълнение... Защото нашата организация, Национална организация на потребители на психично-здравни услуги, сме също в пилотния проекта... Аз исках нещо да кажа, но то е директно свързано с това, за което вие говорихте и което всъщност е болящата реалност. А, значи тук говорим, основно се вратим а, около едни юридически проблеми и в крайна сметка ние правим финтифлюшки, обгрижваме отстрани, ако нещо може да се включим, около юридическата проблематика. Обаче някакси се разбира като че ли от само себе си, че когато всичко това трябва да се реши в съда, до къде се простира субъктността, до къде да се ограничи, до къде да се подкрепи. А, че, че всичкото това, нещо, което се решава от съда и възоснова на закони, правени от юристи, а, някакси се подпомага в решаването от едни така наречени експерти, лица, специалисти, не знам какви си, които забележете, винаги са медици. Защо? Според мен е изключително а, важна задача на юристите, които подготвят закони и законови промени, и според мен те, те не правят само това, те правят а, такива вътрешни философски революции в правни понятия, да предефинират статута на експерта. Защо? Ето, аз пак ще се върна към заглавието. Лудото тяло или лудо си тяло, това е за заглавие стоян Ставро. Това са някакви неща, такива като че ли, подразбирания, предразбирания, предразсъдъчни разбирания, които тъкат в подпочвието на мисленето на всеки от нас. Когато става въпрос за лудост, трябва да се съотнесем до медика, до лекаря, следователно, в крайна сметка, до онзи, който работи с човешкото тяло, което е биология, физиология, морфология. Извинявайте, обаче аз искам като мислещ човек и като гражданин, да вида една законова ситуация, като текстове и като практика, в която да има специалист, експерт по психе. И аз питам, това също нещо, приведено на простичък език, защо наравно с медика вещо лице, експерт в съда не е един психотерапевт, който не използва медикализация при своите квалификации, дефиниции, определения на състояния. Защо там няма просто психолози, психотерапевти, как, каквито и видове да са терапиите, които се правят върху и, и чрез психето? Това е моето питане, включително към на Йосифов. Окей, нека да чуем въпроса и господин. Аз мога да се опитам да отговоря всъщност, въпреки че не съм експерт. Кой сте Аз съм Симеон Гръхчев. <laughs> Симеон Гръхчев се казвам. А, да, завършвам съм социология, а, и това, което питате за експертността, мен на тази ми беше въпрос, също, може би към вас повече, но и към другите, а, психологията не може да произвежда такъв тип обективно знание, каквото медикализацията може и медицината може. И от тук въпросът е, а, толкова ли е в криза медицината, че в момента се състои този дебат, защото а, тук в, това, в момента, в момента, което се случва, вие казахте, нали, че трябва да рефлексираме върху понятията си, тъй, надатък, и т. Ами рефлексирайки стигаме до тук, че в момента се осъществява борба между, между някаква либерална мисъл нали, на, освобождаване, на освобождаване и едно отстъпване на науката и на нейния призив да обективира и да създава реалности, отстъпвайки на, точно на този напън на, на, на този тип либерализъм което води всъщност до несвобода в науката. Може да води и до свобода на личността, но води до несвобода в науката, което от друга степен може да води и до несвобода на личността в някакви следствия. Имаме, а, имаме много сериозно дръпване на учеността. Психиатрата, вече не знае къде се намира, опита с серотонина да субстанцира по някакъв начин а, лудостта. Точно, тя се опита. Извади се серотонин, извади някакви хормони, каза, ето субстрата на лудостта, намерихме го, нали, с хапчета. Опита се да го направи, но вече не става. Всъщност, Фокол е писал по време, когато медицината е била много силна. Вакцините са били много силни, всичко е било много силно. Тя е била обективираща масия. Но вече всеки дневно си я да деконструираме медицината, тя вече не е сила. И това, което искам да върна, всъщност е, че... Позицията, от която се изхожда този, този тип либерален подход, който всички тук нали, поддържат, той също не е природа. И държа да го напомням, защото а, последно време се случва точно това, този тип либерално мислене да освобождаме, да освобождаваме либертианците нали, все повече стават, започва да се превръща в нещо като природа. Воко започва да се превръща в нещо като природа? Да деконструираме, нали? ще стигнем до разума и оттам нататък няма. Ами то, това всъщност също е идеология, също както и науката е. Да. А Вие очевидно имате много ясно, е, е, ясна убеденост в това какво е обективно познание. Понеже заявихте, че психологията не може да, да стига до обективно познание. Аз не, аз не казвам, че е медицината обективно познание, аз казвам, че медицината произвежда. Обективно познание, което се припознава към медицината. Ето тук презумцията, е... че вие знаете какво е обективно познание. Какво е обективно познание? Аз не казвам, че знам какво е обективно познание. Аз казвам, че има едно поле, което има претенцията, че произвежда обективно познание. Което е медицината в класическия вариант. И това пак съдържа че... предразбиране, че, че нещо е точно ясно като обективно познание. То се да се чували, случайно за един принцип? от началото на 20 век, открит от един от най-големите физици, който показва, че онова, което ще открие един изследовател, е в пряка зависимост от самите средства на изследователя и от неговите понятия, да сте чували, че едно нещо може да бъде физически констатирано като частица или като вълна, в зависимост от уреда на наблюдателя. Да, физиците първи релативизират. От собствен... тук нататък, а, а, на фона на това, минавам, а, минавам километри, както се казва, опосредявания от разсъждения. Всички сме достатъчно умни, ще, ще ги спастим. Значи, на базата на това може ли да се твърди, че медицината произвежда по-обективно познание, отколкото психологията? Аз дълбоко се съмнявам. Аз не казвам, че, че познанието, което произвежда, да е обективно. Аз казвам, че има претенцията да произвежда обективното познание и да създава някакъв ред. Същност, правното действие е някакъв ред, което, а, като използва експертността на медика и тази експертност не е подложена все още на съмнение. Тоест, вие сте против моето питане и против подразбиращото се в моето питане искане и очакване наред с медика да видим още други видове експерти, които да ни помагат в дефинициите на границите на човешката способност Това реалтивизира е експерта. В смисъл, експерт. Тоест, вие сте против това. Вие смятате, че по принцип в позицията в ролята на експерт трябва да стои само лекаря и цялата власт да бъде в неговите ръце завързана по определяне на това дали е едно човешко същество е само тяло или е субект. М може само да се включите, тъй като да. много, много важен е този въпрос. Искам и да прикане към някакви заключения. Може би да вървим към едно заключение. Същност, средата е това на Диско <съща> Дали, да, а, дали ще успея да включа всичко, но а, аз бих искал да кажа, а, всъщност за две неща, може би, от всичките 10, които си набелязах, че искам да говоря, може би са най-важни. Първото е свързано с експерта. Нека оттам да тръгна след това ще тръгна към, към а, претенцият за обективно знание. А, всъщност това, което а, може би се предлага е замяната на един експерт с друг, който е по-модерен. Умножаване, т.е. Да. добре плурализация на експертите, да. а, но пак остава експертна властта, просто е споделена. Тоест, а, а, от, как, как ще се отнасят тези експерти помежду си? В крайна сметка идеята за така наречената доверителност е всъщност професионализация на приятелството. Значи тези хора, които имаме доверие и на които възлагаме определени ангажименти, всъщност това са нашите приятели. Нещо, което беше казано. А, а всъщност уреждането на този институт на приятелството, като аналог на настойничеството, с какво ще ни помогне да се справим с тези проблеми, с които се срещат в момента хората с увреждания, които така иначе ще останат свободни електронни, ако нямат приятели. А всъщност имаш един такъв договор, юридически даже се счета, колко доколко той е валиден, договор за професионално приятелство. Това се плаща на един човек, за да ми е приятел, за да мога да се поделим нещо, което всъщност се доближава и до една... Много интересна професия, нали? психотерапията, която само така лекичко а, си позволявам нали? да, да, да, да, да я сравни с приятелството, а, действително. А, така че има такива опити за юридизиране на приятелството под формата на договорно платено приятелство. Значи не става въпрос за сексуални услуги, не става въпрос за всякакви други услуги, става въпрос за услугата приятелство. Това е предмет на договор. Значи Може ли, всъщност, ние да въведем приятелството като институт, който да замести настойничеството и попечителството при недееспособността? И няма ли да превърнем приятелството в нов вид експертност? И в този плурализъм, всъщност, да разкриваме поредните експерти, които кандидатстват и биват избирани за статусни патерналистични фигури, макар, че ги прикриваме под плуралистични експерти, и всъщност да заменем един проблем с друг, а всъщност да не се опитаме да проверим тая доверителност. И другото, много кратко исках да кажа повече неща за този въпрос, но другото за обективното не мога да ни го, не мога да ни го коментирам. Аз пък не казвам, защото господина така много предпазливо казва, тя има претенция. Аз мятам, че тя е обективна наука. Аз ще си позволя пък повече да кажа и да кажа, че всъщност действително има релативизъм, но той е на такова ниво, в което ние не живеем. Вярно, че една частица може да е частица и вълна, но ние там, където са частиците и вълните, не живеем. А правото се информира за нещата, които тя, така го кажем, че правото работи по във физико. Т.е. в а, такива отношения, които реално съществуват и има закони, които действително се прилагат а, първи, втори, трети закон на механиката или физиката и така нататък, те реално функционират. Значи, защо медицината е обективно познание? Защо наистина медицината е обективна наука? Защото действително работи. А действително едно лекарство минава, разбира се, доказателствената медицина. Не казвам дали работи, там също може би работи. Но науката медицина действително не, не просто претендира, тя осигурява обективност. Правото също не просто претендира за това кое е правилно, субективно, а то обективно казва кое е правилно и кое е неправилно. – то и същото... Ние въведен, да. е ако същото. ние казването кое е правилно, ти произвеждаш правилното. Това е същото. Ам... Това е същото. Не, произвеждаш ефективност. В случай, в, в, в който говорим за медицина, да речем, една медицина работи тогава, когато действително преодолява проблема, с който се сблъсква. Ако тя го преодолее, по, разчитайки на определени правила, които тя смята за верни, значи тя е обективно вериф, верифицирана. Тоест тя работи с обективни обстоятелства, а не е субективно твърдение. Ако това стане и в друга наука, психотерапията, значи и тя ще... Не просто ще претендира. Защо ако стане? Като е станало, значи е обективна наука бих казал. Свежали... Да речем. Да. Но, но просто искам да кажеш, че тази претенция за обективност, която действително плаши повечето хора, и ние обичаме да живеем в един плоралистичен свят, който всичко е истина. Ами, зависи нали, от он, този вид за съдята, който казва, че всички са прави, и всъщност няма проблем с това да осъдим. Някои защото всички са прави, това всъщност не е позиция, която правото може да си позволи да заеме. И, сответно, Аз не знам от къде да посочи, е тази как да кажа, много профанизираща психотерапията и унижаваща е по някаква дефиниция и е свеждайкия е само до едно платено приятелство. Аз мисля, че в психотерапията, може би, ако я погледнете, може би има някакъв елемент на приятелство, доколкото в психотерапията има разбиране. Двама човека се срещат и един е има нужда от това да бъде разбран и другият го разбира, но като че ли, дефинициите в препокриването се свеждат само до тук. По-нататък няма никакво... А... Въобще не е профанализиран, просто по-скоро показвам нали, тази претенция и нейното е значимост. А, Тада, а, а иначе но... нямам... Аз самия съм завършил психология и даже съм занимава, се занимавал... Психологията е различно психотерапия, от психотерапия, то, позитивна психотерапия вър... и така нататък. Така че в, психотерапия... в никакъв случай не си позволявам да профанизирам подобно нещо. Okay, по-скоро казвам, че една звучеш. претенция за обективност не е нещо лошо. Така звучеше. Да. Мога ли да Те кажа сте, само да, да си завърша мисълта все пак? А, значи, аз си мисля, че тук попадаме това, че да речем в България има такава практика, такова доверие от страна на правната система към медицината или вечни лица могат да бъдат само медицински лица, е някаква тукашна практика. Но може би трябва да познавате практиката и в други страни, за да може да се произнасеме така, че едната наука е обективна, а другата не... Ако, ако не е обективна, тя значи не е наука. Може ли? така. Само за секунда, и аз да се включа. Аз бих искала да кажа, че цялата власт на медицински експерт в тези процеси, той отразява изобщо целият медицински модел. Това, което би следвало да бъде променено и което сме го мислили по отношение на тези промени на оценката е тази оценка да включва най-различни специалисти. Не само в качеството им на експерти, може да, нали, да включва психотерапевт, психолог, социален работник, но и хора, които не са в иерархическо взаимоотношение по някакъв начин властовост човека. Хора, които го познават. Разбирам, да. И а, Те го познават в различно качество, не в качеството на експерти. И това е идеята да залегне изрично като изискване, така че да има различни погледи, да има умножаване както на експертите, така и да има и чисто човешката гледна точка на историята на този човек и а, а, неговите взаимоотношения с довереното лице. Освен това, оценката, тя не казва, ти ще бъдеш приятел с този. Тя само има за цел да каже, в кои сфери на дейност, например, аз имам нужда да търся някаква подкрепа и съвети, докато а, сами аз определям кой бих посочил като значим за мене и съответно тогава ще се изследва наличната тази доверителна връзка. Но медицински експерти, или психотерапевта или психолога, те нямат в това решаващо значение. Ако медицината тълкува биологичната картина за човека и на човека, то психотерапията тълкува неговия текст. И така стига до по-голямо разбиране, както от страна на тези двама човека или пък повече хора, които седят заедно и правят това, така и е от страна на този, който го е потърсил, нали, като вид, услуга или като нужда, която той е имал. Тоест това е съвсем различна дефиниция, като разбира се, аз сега тук няма да тръгвам да обяснявам, че текст може да бъде всичко. Текст може да бъде начинът, по който аз сега завивам този кабел на микрофона. Текст може да бъде начинът, по който не си седя на мястото. И всичко друго, както и думите, които казвам. В смисъл, казвам го, защото ми се струва, че отново има една такава профанизацията, за която говорих, се случва именно от това приплъзване между понятията. Когато ни е удобно, ние ставаме позитивен психотерапевт, Когато ни е удобно, сме юрист. Извинявай, не, те, не, не ви нападам, просто го давам като пример, защото а, значи, трябва да видим какво поле заемаме и от каква позиция се произнасяме. Аз само да кажа, че нещо друго, че тази власт, която тук се презумира, всъщност не е факт. Дали едно лице ще бъде поставено под запрещение или не, независи от експерта. Просто това съда не е ограничен реално в това какъв експерт да назначи. Примерно при смяна на полоси на. При, на се назначават сексологични експертизи, който е съвсем различен експерт. Експерт, който е изключително по-различно от един съдебен медик, да речем. Той съдът е абсолютно свободен да разполага с една много широка палитра от експерти, които да привлече като помощници. Но те в съда не взимат решението дали да поставят едно лице под запрещение или не. Той са, те констатират единствено медицинския критерий. Това, че понякога, да не кажа в немалка част от случаите, съда просто се доверява и не преценява сам като човешко същество дали и доколко в случая трябва да бъде наложено запрещение, преценявайки юридическия критерий. Защото медицинския критерий е слабомия, душевна болест, нещо, което е изцяло в компетентността действително на лекаря, на медика, на този, който е вещето лице в процеса. Но втория критерий не е медицински, той е юридически. Дали лицето може да се грижи за работата си? Това е един даже човешки, бих казал, критерий. И този критерий се прилага от съда. Съда е този, който решава и то не е качеството на юрист толкова. Колкото не ни възможността да прецени това лице може ли да се грижи? Не случайно процедурата изисква личен контакт с лицето, което се поставя под запрещение, за да може. Сега че това се злоупотребява, че от това целта му въобще не се постига, това е проблем действително, но, но идеята е съдът да се запознае, да има личен контакт, за да може да прецени доколко действително това лице се нуждае от определенната мярка за запрещение, която се иска, и каква е нейната форма. Това, че разполага само между две възможности, пълно и.. А, а, Ограничено запрещение е коштунство. Това е обида, действително, към всеки един, който разбира от подобно нещо. А, това не може да бъде альтернатива, не може да има дилема. Трябва да има действително огромно разнообразие от средства, с които той да разполага. Не само обаче мерки за подкрепа, но и мерки за ограничение. А, но съда решава. Значи тази власт, която и Фокол действително разпознава и срещу която той се бори, макар и не точно директно, а на медика, функционира. Но тя в случая е ограничена от една крайна преценка на съдията, който, е, който взима тази преценка, бих казал в някаква степен и не толкова като юрист, колкото като човек. Това, че много съдии бягат от качеството на човек и не взимат тази преценка, а просто вземат назаем преценката на лекар експерт, е един порочен елемент в цялото производство, който действително дискредитира. Но правната рамка позволява тази власт да бъде неутрализирана от едно човешко отношение от страна съдията, ако го има. Обаче това изобщо не е цел на съда? Съдията е там, за да спазва закона, точка първа, и за да се базира на решенията на експертите, на съветите на експертите, пардон. Тоест, какъв е проблема, питам аз, да има едно множество от експерти. Защо трябва да се... в противен случай, когато се свежда всичко до, до медицинската експертиза, с извинение, това е един малък огледален образ на... Една тоталитарна политическа система. Защо всичко трябва да бъде сведено до едно? Колкото по-разножено, толкова по-добре. И съответно толкова по-малка по степен, след това ще може върху то, това единствено мнение, което че е разножено, да се базира една, извинявам се, много човешка произволност, каквато би проявил съдията, ако той взема решение като едно просто мъдро човешко същество, Той е сложен там да базира решението си на експерти и да следва съблюдава законите. Разбира се, в тълкуването на закона има някаква намеса на неговата човешка разумност, не лудост но той не е сложен там, за да разсъждава като едно опитно, добро човешко същество, което сигурно сутрин като стане и си мия зъбите и си спомня моралния императив на Кант, не причинявай на друго човешко същество, това, което не искаш да се причини на теб, никога не пристъпвай към другия, като към средство, винаги като към цел, глупости. би казал, че профанизация на прораздаване. <сък> Трябваше да бъде сега сега се опитвам да се възвърна към функцията си на модератор, Имаше две заявки. Вие бяхте един и още някой имаше там заявка. Три. Окей. Okay. Нека да дадем малко по-голям шанс на публиката ни. Здравейте, аз казвам се на Дефис Мюрис. Всъщност той, доктор Ставро, казва почти всичко, което исках да кажа. Само ще споделя, че съдята изобщо не е това, което казвате вие. В смисъл, съдята първо е човек. Не дейте да го поставите в такава ситуация и в такова положението. не е кукла на конци. И никой никога на него не му е казал, че той е там, за да се базира на решението на някакъв си експерт, който най-вероятно нали е а, толкова зъл, надменен и не непознаващ човешкото. Съдята има право, всъщност този въпрос в момента, без съмнение мисля, че абсолютно всички тук се съгласни, че той е роден изключително кофти нали, в закона, как се поставя едно лице под запрещение, основанията, процедурата и така нататък. Но от друга страна тези 3-4 разпоредби в ГПК дават всъщност доста власт на съдята и в момента. Съдята е задължен да се срещне с лицето и да добие лични впечатления. Съдята обаче има правото, но не задължението да се опре на вещто лице. Той може да не назначи експертиза изобщо. И ако реши, законът му казва, той може да се допита, казвам логически, той може да се допита до вещи лица. Какви ще бъдат тези вещи лица? Нали? Вярно е, че практиката е такава. Но нека да осъждаме една лоша практика, а не да казваме задължително, че Нали, не искам да остам хората да достат с грешно впечатление. Няма такова нещо, като съда да е длъжен да слуша някой, който му казва, че а, нали, този ути или този негод и дайте това да го затвори, пък то не. Нали, това беше, съжалявам, че съм малко по-така агресивен, но опасно е това. Иди, и да, съдите. Да, дори юристите са хора, ама закона ви дава, закона не ви, не ви ограничава. Той ви кара да мислите, той ви кара да сте хора в този случай. Другия въпрос е доколко сме хора. Вижте, той съдя, който го е направил на, на, на 5 ноември. Тогава. Беше. Вижте го него! Той подходил според мен, това е. Дори може да го видите, че той нарушава е нарушил закона. Нали? В името на някакъв по-висок. Така че дайте да гледаме по-позитивно на. това, беше след това, примерно би могло да бъде атакуемо. Ако той наистина не е приложил закон, той той ясно приложим, Въпросът е, въпрос е съдията е съдия, защото е там да прилага и тълкува закони. Само, че ние а Не да ги пренебрегва. Нали? Ние тръгнахме от различно място. Тълкуването за това... на закона, довършвам само това. Така, така е. Но толковането на закона изисква, освен усита за легитим, за, за легалност на съдията, т.е. разчитането на нормата такава. Усета за легитимност на правото. Нещо, което на нас ни беше малко отнето последните години, но не, но не се съмнявайте, че фюристите има усет за такава легитимност. И легитимността на едно такова решение, като това на 5 ноември, е много по-мощна, отколкото легалността на една разпоредба на член 5 от ЗЛС. Да не говорим, че дори легално може да се говори за това, че самия член 5 на Конституцията ви казва, че трябва да приложите по-високата норма от международния порядък спирам, но въпросът е, че не забравяйте, че уристите също имат тази легитимност в главата. Аз не защо не забравям да не помисли някой тук, че обиждам съдите? Исках само да кажа това, че а, когато един човек е съдия, от него се очаква да тълкува, прилага законите. Когато един човек е издател, от него се очаква да произвежда книги. Неизбежно е, че всеки, освен тази си професионална характеристика, е човешко същество, което по презумция е морално. Защото иначе ни се разпада цялото общество. Така, че аз нямах това предвид. Аз искам да дам думата на другите двама господа, но преди това само да напомня, че тръгнахме от нещо различно. Говорихме за това какъв е кръга на вещи лица, а не дали Съда може да приеме мнението или да отхвърли мнението на вещето лице и съответно да се съобрази или да не се съобрази да го вземе предвид или да не го вземе. Господа, заповядайте. А, искам само аз да припомня, че се партинахме от а, едно една инициатива за законодателни промени, нали? така, колкото разбирам. И във връзка с това, все да припомним какво е по принцип правото, а, нали, все пак правото, според моята гледна точка, е нещо, което е защитава обществения интерес, така в най-общ смисъл на думата. И за това, когато се правят някакви законодателни промени, би трябвало да се правят нали, с оглед, така, нали, когато има някакви натупани, някакъв плен бой, се пак случаи, които изискват някакви промени тогава се правят промени в Например, имало един случай, в който нали, човекът нали, е бил наистина ушетен там, както е доказал съда в Страсбург, както, както цитираха този Руси Станев, в Руси Станев, а, и ние на основата на един случай да правим промени в правилото. Бо... Не знам дали тук стана дума, но общия бой на хората поставени под запрещени а, в момента мисля, че е около 800, 8 000 души. Така ли е в България? Че, тази. Да. А, че това е все пак една съвсем малка част от населението и даже съвсем малка част от всичките психично болни и, всички, и, и други, които по принцип биха могли да бъдат евентуално поставени под запрещение. Така че нали, нека когато правиме, нека промени в законателството да бъдат все следствие на някакви натрупани брои случаи, които изискват наистина тези промени. Тоест, вие считате, че 8000 човека поставени под запрещение са малко и не е нужно да се намесваме и да правим каквото и да било. Можем да ги жертваме. Така, че, то, така ли да разбирам, че това е вашата теза? Че тези 8000 човека е, са пренебрежимо малко. Те не са пренебрежимо малко, но наистина са много по-малко от много други категории, хора, които може би изискват нали, някакви с, други промени. ние са, не са нали трябва да се занимаваме с това. Конвенцията не, е част а... от вътрешното право и както колегата Делян каза, тя има дори върховенство над Закона за лицата и семействата, но понеже касае много малък брой хора, Запрещението се използва като средство за злоупотреба. Много често, действително, запрещението е било и исторически погледнато инструмент за господство над различните. Тази възможност за злоупотреба трябва много внимателно да бъде ясна на всички, че действително преценката за лудост съдържа и елемент на санкциониране. Uh, което означава, че ние може да използваме този изключително мощен юридически инструмент за изключително неправомерни цели и действително да правим uh, престъпления и са правени престъпления. Знаем много филми, които има злоупотреба с поставяне под запрещение. Така че това е нещо, което uh, трябва винаги да стои в главата. Не, че един такъв мощен юридически инструмент, като запрещението, е инструмент, който може да се превърне както в ядреното оръжие, в ядрена бомба. Едновременно с това както се произвежда. Нали? електричество може да се превърне и в атомна бомба. Така че, действително, тази опасност е много важна и тя не може да бъде изпускана от подуко. А, само, извинявайте. Какво имаше? трудно е в нашата практика да излезеш, влезеш ли веднъж, нали? Да, да, естествено, това е голям проблем. Всъщност, който е констатиран от колегите, е много ясно и категорично, че всъщност веднъж, като го поставим, няма контрол. Няма механизъм, който да власти самия, самото лице поставено под запрещение да опровергае. И аз искам да добавя Императива, това, че, е че 8000 човека са поставени под запрещение. Само за последната седмица имаше няколко случая на близки на човек, който е с интелектуално увреждане или психическо заболяване, където, макар че, както каза Делян, ако някой спазва закона и разсъждава в контекста на човешкото същество, ма практиката в България е друга, независимо, че в закона никъде няма такава власт на медика, в практиката се получава, диагностициран с шизофрения, телк 100% нетрудоспособност и посъветван да поставят близкия, да постави своя съпруг под запрещение, за да може по-лесно да се справя с проблемите с получаване на пенсията, ходене до банката и така нататък. Единствено, само защото неговата съпруга има скрупули етични да направи това, тя търси други начини да реши тези проблеми. Същия е казусът с една голяма част от родителите на деца с интелектуални увреждания. За да могат те да им получават пенсията, те трябва да ги поставят под запрещение. Те не ги поставят, защото ги уважават като личности. Тоест, ако ние поставим въпроса отново, не 8000 засегнати и поставени под запрещение, броя е много по-голям от хора, които биха били поставени под запрещение, за да може по-лесно да се извършват елементарни дейности, свързани с ползване на социални услуги, получаване на помощи за увреждане и така нататък. Всичко, това, което правилно сме свидетели последните месеци. Например, поведението на част от полициците, които казват, броя на протестиращите е достатъчно малък, за да не им обърне внимание. Или брон... Това не бива да бъде ценност те, в основата се бълна, се на създаване на, на норма е да за правилно и неправилно. Това искам да кажа. Mm. Че дори да е един, ако се стига до сериозно застрашаване на, как да кажа, на, на, на възможността, той да бъде човешко същество и да, да, да се чувства като такова и за един е достатъчно да го направим. Това са... Вкарването в някакви граници, малко, много правилно-направено ограничение, за какво ги слагаме тези ограничения, винаги е трики, за да отидеш по-далече да, да направиш по-какво. Да, и, да и според мен тези, допускането, че... че има хора, които са пренебрежимо малък брой и за това не би следвало да бъдат обект на законодателна промяна, а, оправдава... А, Всякакви по-нататъчни интервенции от страна на правото, след като е допустимо за един или двама, значи ние можем да си позволим какво ли не за други. Е изключително важен етичен въпрос за мен. Нали? Този инструмент, който е много мощен, можем ли да позволим той да доведе до злоупотреби с един единствен човек? За мен това е невъзможно да се случи. Не би следвало да го допуснем като общество. Въпросът е приемаме ли го, защото в момента това се случва. Независимо от това, че закона казва съдята трябва да разпита лично човека, няма изрично изискване, може да назначи експерти, може да не назначи. Практиката показва че основно запрещението се използва като инструмент за манипулация и увреждане. И след като закона не произвежда своя социален ефект, според мен ние не можем да се оправдаем, че това е въпрос на лошо приложение на закона. След като той не постига целите, следователно самият закон трябва да бъде променен. Практиката е посочена като такава и в решението стане. Аз за това цитирах. Те се... И в момента в Страсбург има няколко дела които чакат да се развият по същия начин и ще бъде възпроизведена а, мотивацията и, и всичко, което е казано по делото. Станев и в другите дела. Микрофонът е власт. Нека да я дадем за малко на господина, който чака от много отдавна. Кристиан Христов, а, хуманитарно образование, колега на Симеон всъщност и на поне още 4-5 човека, доколкото успявам да ги преброя. Uh, започвам с една скоба. Много бих се радвал заради словесната престрелка преди малко около ФОКО да организираме отделен дебат или семинар. Би било много интересно. Uh, тъй като чух доста различни интересни неща, по които бих могъл да взема позиция, но някакси часа не го предполага. Съжалявам, че се включвам толкова късно. Uh, ще кажа, че поне моите скромни, uh, ограничени, убеждения от това, което биографично ме е срещнало с а, институционалния, институционалната реакция на, на явлението лудост, ме убедил, че всъщност а, а, взимането на някаква обща и винаги приложима позиция е много трудно. А, ето защо бих искал да питам а, юристите в залата, може би е по-адекватно -по въпроси гостите, а какви са възможностите на нашата на нашата система правна. Това е абсолютно логически въпрос да, да разглежда случаите казус по казус, така както, да кажем, доколкото ми е известно, англосаксонската система работи. Защото мисля, че това се чу тази вечер, препоръката от много различни гледни точки, това колко трудно се преценява един случай и така нататък. втори въпрос, който Имам, имах далеч, преди да вляза, да, да, да стана свидетел на целия този дебат. Е. А, така доста по-общ, може би философски. Не, не мисля, че можем да го дискутираме тази вечер, няма как, но все пак а, тази вечер слушахме доста конкретни примери за какви са резултатите от запрещението, от настойничеството, от попечителството, а, как някой не би могъл да ползва определени. А, материални облаги, да бъде финансово зависими и така нататък. Струва мисля, че е време да започнем да дискутираме и въпроса, а дали всъщност хората с най-най-най-различен тип диагнози имат правото и да, да бъдат, така да се каже, сексуално независими и да се размножават. Може ли лудото тяло да се размножава? Благодаря. Специално за, генетич... за лошите гени. Друг дебат. споменахте, че а, така, Ньютоновата физика се прилага и в а, правната област в момента, когато говорихте за обективността. Не знам дали знаете, но Исак Ньютон е бил с биполярно ефективно разстройство. В моята диагноза. А, също много известен човек с биполярно ефективно разстройство е а, Леонардо да Винчи. Неговия, неговото тефтерче с идеи е такъв чудесен пример за летежни идеи по време на мания. А, мога да ви изреда страшно много хора с биполярно ефективно разстройство, понеже се интересувам от темата, които са оставили много дълбоки следи в историята. От, примерно от композиторите, това са Бетовен, това е Шуман, с биполярно ефективно разстройство е бил Лев Толстой, Джек Лондон, Марк Твен. Значи, ако се опитаме да махнем удостта от обществото, според мене махаме абнормалното и различното, което дава вариациите, от които идват новостите в това общество. В крайна сметка, Джон Наш, той е бил със шизофрения, но знаете, че той има страхотен принос в нали, тази теорията за... На не Ох, какви игри бяха, където хората не си партнират един с друг, това е нали, голямо приложение в економиката и на борсите. Просто не може едностранчиво да се мисли за водостта като проблем, защото, аз ще ви кажа от опит, когато съм в моите маниакални кризи, а ти буквално контактуваш с едни други неща, които няма как да, да ги усетиш в нормалното си състояние. Не можеш да махнеш различното и да само стандартното и обикновеното, защото за мен това ще е просто гибел за обществото. Така че много внимателно трябва да се говори при а, темата нали, да се размножаваме или не. А, то, в такъв случай трябва да махнем и вариациите в генома. Още по-хубаво, нали? Няма да има аномалии, ще се възпроизвеждаме едни и същи, ще си приличаме. Ми мисля да спръл тука преди да съм ви досъдила. А, само да кажа нещо, че а, всъщност това е доказателство, това, че е хубав край. Но... В правото определяш точно, това е много хубав пример, т.е. даже са примери. В които показва, че в правото определящ не е медицинския критерий. Този е експертен критерий за лудостта, произведената създадената лудост, която някакъв експерт казва, че е лудост. Критерий е другия. Дали лицето може да се грижи за работата си? Това е определящия критерий. И ако някой от нас съмнява, че мусужата, която говори не може да се грижи за работата си и я поставя под запрещение, го направи, мисля, че всички ние ще кажем, че това е едно неадекватно решение. Тоест критерий не е дали е болен човек и от какво страда и така нататък. Ако решението се взема, когато от тази госпожа, а, на която аз се възхищаваме в маниакална тогава, фаза, тогава ще има основания. И тогава тя бъде е, заведена под, под, е, под запрещене. Този институт да е динамичен и многообразен. Аз не казвам, че нали, трябва да е сложен под запрещене, защото веднъж го е направил, оттам нататък вече този въпрос да не може, се преразглежда. Може да като... говорите на нея. Е да, а, а, не казвам подобно нещо. А, казвам, че а, а, това решение, което се взима, не е експертно. Решението за недейспособността да действително разчита на е експертно познание, някаква предварително, някаква причина, която е довела до неспособността на не лицето да се грижи за работата си. Но критерият е точно тази неспособност да се грижи за работата. Той не е медицински. Той е фактически резултат от някакво състояние, медицинско действително, но... Критерии не е медицински. Ако ние сме а, в подобно разстройство и така нататък, но можем да се грижим за работата си, ние сме напълно свободни. Тази ирационалност, която започна, която е част от нашата свобода. Ние може да сме ирационални, може да сме луди, никакъв проблем. Въпросът е в момента, в който това ни пречи да се грижим за работата си, как да реагира правото. Дали да остави приватизирано тази идея, и да остави лицата да се справят с нея, договаряйки между лица, на които имат доверие, и намествайки се само в крайен случай, т.е. да отпаднат изобщо ограниченията и да върви към съчетаване на подкрепа с ограничения. И аз, ако трябва да завърша действително... На моето... Но правото в тези ситуации не се само сезира доколкото мога да си представя. И се включва може, някой друг, който казва... Но и прокурора може сте. да се сезира. Т.е. има механизъм, в който държавата да сезира правото през прокурора. .е. Т.е де-факто се самосизира по някакъв начин. действително някой трябва да уведоми прокурора за подобно нещо. Нали? И така нататък. А, Далеч съм от тезата, че а, настоящата правна уредба е перфектна. И напротив, мисля, че това няма никакъв спор, а, че действително а, съдът не е поставен пред възможност да избира, а пред една дилема. Пълно или ограничено запрещение веки веков. Очевидно това не е адекватен а, начин, по който правото да уреди този изключително сложен проблем. Очевидно. Въпросът е, когато тръгнем да се борим срещу тази схема, дали изцяло да премахнем идеята за ограниченията и да останем само на подкреп. И а, за мен определящ, разбира се, и принципа този дебат само започнахме, може би, действително има много конкретни проблеми, които трябва да бъдат решени, но а, според мен е центъра на недееспособността в никакъв случай не трябва да бъде тялото, много хубаво казано, заобиколено с имуществото. Значи целта на недеиспособност не може да е да запазим едно имущество, да се наследи евентуално то. Във всички случаи това трябва да е личността като човекът друг, да го наречем. А във всички случаи това е центъра. Това е безспорно и не, не смятам, че в една държава, която е насочена към човека, това може да бъде, разли... и може да има този отговор друг въпрос. Въпросът е, този човек друг, дали се нуждае само от подкрепа или понякога се нуждае от ограничения? Това е моят въпрос, и аз смятам, че понякога се нуждае от подкрепа, понякога и от ограничения. Аз бих добавил от ограничения съобразно неговата воля. Така че той е приел това ограничение. И... Това става някакъв хибрид между подкрепа от граничението. Вие искате ли, госпожа Колева, да кажете нещо? Не, защото това е съвместното вземане на решение. На практика аз съм се съгласил моите действия да водят до правни последици с съдействието на друг човек, който аз съм избрал. Но дали не е необходима и подкрепа без избора на други? Да речем, както едно дете трябва просто да бъде. Ай, може, може би групи, аналогията позволява. Деформация, нали? но аз както мога да го спраз да не пресечена червеност, да не го блъсна. Дали пък не мога да му огранича? Не казвам, че е толкова елементарно, но нали, когато говорим за дееспособност, нали пък не мога някога наистина да го огранича, защото знам, че нямам време просто да чакам света момент, в който той да ми каже, че е съгласен с това ограничение. Дали, това имам предвид. Ами ако трябва да го убеда, ако трябва да го убеда, дали ще имам време изобщо? Както има, в... това е един друг въпрос, това е така наречено още един дебат, който може би предстои за в бъдеще, за отношението за родителската власт. Знаем, че има някои държави, където телесното наказание не просто е забранено, им е престъпно и можете да отнемат детето за това. Каквито са швед... шведските власти, да речем и законодателство, забраняват всякаква телесна форма на наказание. Никаква... Това е тормоз, който родители веднага ба, бива санкциониран. Да, но а, действително има ситуации, в които ако ти не се намесеш, интервенираш категорично с ограничение, което е безапелационно. Има такива ситуации. Просто аз не мога да бъда убеден, че няма такива ситуации. Да нямаш възможност да го направиш. С оглед защита и грижа. планкетно ограничение. Аз говоря за ограничение с грижа. Защото грижата предполага както подкрепа, така е ограничение. Значи грижата не може да се ограничи само в подкрепа. Тя включва ограничение тогава, когато имаш възможността и поемаш отговорността да ограничиш другия без да го питаш. Защото смяташ, че в този случай имаш достатъчно основание. Ограничаваш някой да изключи една сделка, която е фатална за него, да речем, според теб и според по-голямата част от случаите. И той печели. <съпи> а защо? Защо? Кой преценява? Защо ти преценяваш? За да го преценява, не го преценявам аз. А защо са души и ще взема право? След това за атакуване, както всеки един от нас. Защо са правилни на изгодни дела и не са поставени? <съпи> Може би защото има възможност за осъзнаването на техния смисъл и на поемането на Кога? Когато? Кога? То се е случило. А... Значи тази способност се съществува при вас, да речем. И поради тази причина тази способност сама по себе си е достатъчна за вашата ирационална свобода. А когато тази способност обаче не съществува, еми това е въпроса за, за недееспособността. Кой го казва? Ами ако трябва така да кажем, кой... може да вземем въпроса. Кой Винаги казва, че има участие е на друго човешко същество, според мен. Ами разбира се. Което добужда. Друге е Текстът е в закона категорично не го осъждаме въобще. Въпросът е за мястото. Аз в момента, ако мога да кажа, че се боря за нещо, нали? а, е за мястото на ограниченията в цялата система от мерки. По начин. Нейното би... адекватно място. Какво е точно, да. Но, но просто елиминирането на теми на ограничение според мен е доста утопично. Просто е отопично на реалната, Нищо на реалната сцена. Нищо не ни ограничава да продължат разговорите и след да, края. Да, да не да ограничат, защото иначе мерките за подкрепа няма Но да нека да, да спрем със събитието, да благодарим на публиката. И така, следете нашата програма и заповядайте на следващия дебат от поредицата Биоетика и Биоправо. Това ще е мъртвото тяло на 11 декемия. Мъртвото тяло на 11 декемия.